За капітана Рейчел Бейлі, розділ перший, останнім люблячим поглядом Дела Волща обвела мельбурнську бухту і ступила на трап ремей. Цей розкішний круєзний лайнер Дела називала своїм домом. На палубі товпилася група чоловіків у ділових костюмах. Вони оточували людину, що стояла спиною до Делли, дівчина замерла, вона бачила лише широкі плечі. Таруся випотилися у чоловіка в центрі гурту. Але його дорогий піджак і впевнена постава одразу привернули її увагу. Капітан корабля стояв поряд із ним, а члени екіпажу пильно стежили за подіями з різних боків головного вестибюля. Усе це означало, що Делла знала, хто він. Люк Марлоу, людина, яка успадкувала Корумей, нарешті прибув. Вражена цікавістю, Делла ступила до вестибюля. Вона, як і чимало старших членів екіпажу, була запрошена сьогодні на оголошення заповіту Патріка Мерлоу. Усі нетерпляче чекали, що зробить Люк Мерлоу, племінник і спадкоємець, коли отримує корабель. Продасть? Відремонтує? Чи втручатиметься в повсякденне життя команди? Для Делли це було ще цікавіше, ніж для інших. Руками Патрік розповідає історії життя Люка, і дівчині здавалося, що вона знає про нього – Більше, ніж про деяких друзів. Підійшовши ближче, вона почула голос капітана Тейнена. Ми негайно займатимемося цим порізом. Рука Люка Мерлоу була перев'язана носовою хусткою. Не варто сполощу під краном і заклею пластиром. Капітан помітив делу. Лікарю волш як вчасно. Містер Мерлоу порізався, може знадобиться кілька швів. Дела вдягнула ввічливу посмічку і приготувалася виконувати свої обов'язки, наче це звичайний пацієнт, а не її майбутній бос. Добрий день, містер Марлоу. Будь ласка, пройдімо в медпункт? Люк Марлоу повільно повернувся на звуки її голосу, і Дела зустрілася з його сіро-сталевим поглядом. Здавалося, повітря між ними заіскрилося, і в неї пробігли мурашки. Це було хвилювання від того, що від Мерлоу залежали їхні долі? Чи винна його зовнішність, обличчя пачого ангела з різбленими вилицями, прямим носом і чуттєвими губами? Щоб це не було, результат делі не сподобався. Вона спробувала придушити емоції. «З іншого боку», – протягнув Мерлоу, не відводячи від неї очей. «Можливо, що ви справді знадобляться». Капітан задоволено кивнув. Я подбаю про ваших людей, а Стюарт проведе вас із медпункту, коли закінчите. Наче у вісні Натов приступився, і Люк Мерлоу опинився перед дівчиною. Від близькості його високої широкоплечої постаті серце Дели забилося часто і нерівно. Посмішка зісковзнула з її губ. Це було занадто. Дела присягнулася більше ніколи не дозволяти собі закохуватися. Ніколи а цей чоловік ще й мав стати її босом, визначити її майбутнє. Всіма силами чинячи опір, бездумні реакції тіла, Делла випрямилася приблизно до його підборіддя і знову змусила себе чемно усміхнутися. Йдіть за мною!» Люк рушив по розкішному вестибюлю поруч із нею. Делла гадала, чи помічає він насторожені погляди, спрямовані на нього. Скажіть мені дещо, лікарю Волш. Від його голосу, де сексуальна хрепотиця перепліталася з цікавістю, нова хвиля тремтіння пройшла тілом Делли. Ледве впоравшись із нею, вона зупинилася перед ліфтами. Якщо зможу. Гостей завжди зустрічає стільки народу. Двері ліфта відчинилися, пара зайшла, і Дела натиснула кнопку третьої палуби. Ні, але ж. «Ви незвичайний гість?» «А який же я гість?» Із запитально піднятою бровою мовив він. Єдиний, від кого в мене підкошується коліна. І справа була навіть не в тому, що він перший, хто викликав воні настільки сильні почуття. Марлоу був єдиним, хто взагалі їх пробудив з того часу, як... Дала відкинула цю думку і постаралася виглядати спокійно дружньою. Ми чули, що ви ймовірний власник корімей. Ось воно що. Невже він думав, що ніхто не знає. Усі ці роки Патрік Мерлоу не робив таємниці з того, що вважає єдиного племінника своїм спадкоємцем? Чутки на кораблі поширюються швидко. Чутки? Певно, Русява брува знову піднялася. Їх більше, ніж одна. На корі май жили і працювали 330 людей. Серед них були сезонні працівники, які прагнули побачити світ. Зазвичай вони старанно працювали і відпочивали повну, Але ще були й ті, хто вважав корабель своїм домом, спільнотою, ядром команди. І в обох цих групах вирували чутки та уривки інформації про Люка Мерлоу. Патрік часто розповідав Деллі про успіхи Люка з мережею готелів Мерлоу. Про повагу, якою він користувався в ділових колах. Але ці розповіді не підготували Делу до того тремтіння, яке викликала в ній близькість цього чоловіка. Двері ліфта відчинилися, і вона повела люка вузьким коридором. «Чуток багато», – визнала вона. «Більшість, певно, безпідставні». «Розкажіть». Дела трохи усміхнулася від самої думки розповідати плітки про нього ж самому чоловікові, від якого невдовзі залежатиме її кар'єра і тім. Навряд чи це гарна ідея. У медпункті Делла зупинилася перед постом чергової сестри. Джоді, доктор Бейтман на місці? У Люкові Мерлоу було щось тривожне для неї. Можливо, його майбутнє становище чи чоловіча харизма. А може, його присутність нагадувала Деллі про те, що її друг Патрік помер лише два тижні тому. Як би там не було, Делла знала. З її боку, правильніше передати пацієнта колезі. Почувши своє ім'я, Кел Бейтман вийшов у приймальню, і Дела з полегшенням зітхнула. Кел, містеру Мерлоу потрібно зашити поріз. Доктор Бейтман про вас подбає, сказала вона пацієнтові. Та перш ніж Дела змогла піти, низький голос Люка зупинив її. Ні. Здригнувшись, Дела обернулася. Перепрошую. Погляд Люка не був ні суворим, ні обнадійливим. Я б віддав перевагу, щоб шви накладали ви лікарю Волш. Яка йому різниця? Розгублено дивилася на нього дівчина. Запевняю вас, доктор Байтман неперевершений хірург, зокрема пластичний. Він залишить набагато менший шрам, ніж я. Я не проти шраму, байдуже відповів Люк. Я віддаю перевагу вам. Удале замерло серце. «Він зі мною фліртує?» Ніхто не намагався цього робити з часів після її чоловіка. Делла ретельно створювала враження недосяжності, щоб уникати такого. Але Люк Марлоу, здавалося не з тих, хто звертає увагу на подібні речі. Делла стримала зітхання. Щоб це не було, вона була професіоналом. Вона зробить для племінника Патріка все що в її силах. «Звичайно». Сказала вона, проводячи чоловіка до оглядового кабінету і дістаючи все необхідне. «Будь ласка, сідайте сюди, містере Марлоу». «Люк», – озвався він, опускаючись на крісло для пацієнтів. «Якщо не заперечуєте, я б віддала перевагу містер Марлоу». Делла зняла свій лікарський халат з гачка за дверима і просунула руки в рукави. «Швидше за все, за кілька годин ви станете моїм начальником». Заперечую. Ви от-от в мене гостру голку. Я почувався б спокійніше, якби ми залишили церемонний тон позаду. Делла глянула на чоловіка, що розвалився в чорному вініловому кріслі і виглядав цілком розслабленим, незважаючи на майбутні шви. Але раз уже Корі Мея мала належати йому, він міг тут розпереджатися. Делла кивнула. Гаразд, Люк. Він глянув на байджик на її халаті. «Доктор Адель Волш. Може я називати вас Адель?» Їй вдалося не здригнутися. Лише чоловік колись звав її так. Миле обличчя Шейна спливало в її пам'яті. І Делла з усиллям змусила себе не піддатися емоціям, а засередитися на пацієнтові. «Я надаю перевагу імені Делла». «Делла?» Чоловік повільно моргнув, дивлячись у неї. «Мені подобається. А тепер, коли ми на дружній ноті, розкажіть мені, які ще тут ходять чутки?» Дела не стримила сміху. «Гарна спроба, Люк. Обі перші стегном обраковину вона схрестила руки на грудях. Вам і справді настільки цікаво?» «Мабуть, ні. Але ось про інше я хотів би спитати». Вона на мить затримала подих, знаючи, яке питання пролунає. Рано чи пізно ця тема мала з'явитися, тож краще раніше, ще до оголошення саповіту. Зробивши глибокий вдих, Делла знайшла силу усміхнутися. «Питайте». «Нам сказали, що один із суднових лікарів доглядав мого дядька під час хвороби. Точніше, одна з лікарів». «Так», – озвалася дівчина дещо впевнена. «Це були ви?» Від хвилювання горло Делли стиснулося, і вона лише кивнула. Її досі не вірилося, що Патріка більше немає. Він завжди був таким життєрадісним, а тепер Деллі більше не було з ким жартувати і розмовляти. А ще смерть Патріка гостріше нагадали їй про втрату чоловіка. «Дякую вам за турботу», серйозно", – серйозно промовив Люк. «Будь ласка», – ковтнувши клубок у горлі, відповіла Делла. «Точніше...» Немає за що. Я вважала Патріка другом. Він заслуговував провести останні дні на кораблі, а не в хоспісі. Одного я не розумію. Ніхто з родини не знав, що він помирав. Я телефонував йому кілька разів останніми місяцями, і він нічого не казав. Раз на три місяці він зупинявся на кілька днів у моєї матері, і ми знали, що останнім часом він почувався надто кепсько – але ніхто не підозрював, що все настільки погано. Чоловік уважно дивився на Дело Чому ми не знали? Дела згадала всі ті розмови, коли намагалася переконати Патріка розповісти родині, як далеко зайшла його хвороба. Але її друг був непохитним. Він не хотів, щоб рідні бачили його слабким і безпорадним, і сам не хотів бачити їхню реакцію на свій стан. За його словами, він бажав, щоб його пам'ятали колишнім. Делла гадала, чи не була це захисна реакція, адже з появою засмученої сім'ї Патрік не зміг би уникати думок про смерть. Вона ще міцніше схрестила руки на грудях. Патрік був гордим. Він вважав, що так буде краще для всіх. Як довго він хворів? Тихо спитав Люк. Рак діагностували майже рік тому. Патрік пройшов два курси хіміотерапії – але через чотири місяці його стан погіршився. Проте майже весь цей час він залишався активним, брав участь в управлінні кораблем аж до останніх трьох тижнів. Він люк запнувся і провів здоровою рукою по волосю. Я не сумніваюся у вашій компетентності, але його огляди й інші лікарі. Йому не треба було вибачатися, Дела розуміла на його місці вона обставила ті самі питання. Його лікуванням займалася спеціаліст із Сиднецького королівського госпіталю, і я підтримувала з нею постійний зв'язок. Я можу дати вам її контакти. Люк хитнув головою, і вона продовжила. Останні два місяці Патрік особисто оплачував лікаря, який замінював мене в основних обов'язках, щоб я могла повністю зосередитися на вашому дядькові. Крім того, ми наймали доглядальницю, тож поруч із ним завжди хтось був. Хоч навіть із доглядальницею на посту дала на силу залишала друга і часто заглядала перевірити. Люк кивнув із довгим зітханням, приймаючи її слова. «Ви будете присутні на оголошенні заповіту?» «Так». Патрік змусив її пообіцяти це. Він сказав, що залишив їй дещо і пропустив повз вуха її заперечення. «Багато хто з команди запрошений бути присутнім. Я сподіваюся, Патрік згадав про вас за все, що ви для нього зробили. Але якщо він не встиг змінити заповіт, я подбаю, щоб ви отримали щось значуще. Відчувши укол смутку, Дала зрозуміла, що його щирість нагадує їй про Патріка, про всі ті історії, які він розповідав про племінника. Дала часто гадала, чи перебільшував її друг, чи Люк і справді був настільки доброю людиною. «Це дуже люб'язно з вашого боку», – сказала вона. «Але в цьому немає потреби. Я робила свою роботу, і, як я вже казала, я дуже поважала Патріка і вважала його другом. Я не змогла б чинити інакше. Якщо ви хочете потрапити на це оголошення, нам слід зайнятися вашим порізом». Люк глянув на годинник. «Ви маєте рацію». Делла вимила руки, натягнула рукавички і розгорнула на столі стерильну серветку. «Будь ласка, покладіть руку сюди!» Дивлячись в очі лікарю Деллі Волш, люк поклав руку на стіл, долонею вгору. Ця жінка викликала в нього цікавість. Доглядати за його впертим дядьком у відкритому морі, напевно, було непросто. Але коли капітан два тижні дому повідомив родині про смерть Патріка, він запевнив, що той отримував найкращий догляд, і ще щось змусило люка наполягати, щоб його порізом займалася саме вона. Від цієї жінки виходило якесь таємниче сяйво. Вона не користувалася косметикою, але вабила люка більша, ніж будь яка красуня із вищого світу. У карих очах лікаря Волш він побачив розум, силу волі й обіцянку чогось більшого. Відвівши погляд, він насупився. Здавалося неправильним думати так про лікарку, яка піклувалася про Патріка до останніх його миттєвостей. Делла обережно розгорнула хустку, якою Люк перев'язав руку. Рана була несерйозна, Невеликий поріз біля основи великого пальця. Але доктор Волоч поставилася до цього з усією серйозністю. Думка про те, що ця дівчина так само ретельно піклувалася про Патріка в його останні дні, заспокоювала Люка. «Я зроблю вам місцеве знеболення», – сказала Делла, набираючи ліки в шприц. Два уколи в долоню не були приємними, але Люк відчував тепло її шкіри крізь рукавичку, коли Делла підтримувала його руку. Протерши шкіру антисептиком, вона промила рану стерильним фізіологічним розчином і схилила голову, уважно розглядаючи поріз. «Що з вами трапилося?» «Невелика аварія». Дела глянула йому в обличчя, потім оглянула шию та плечі чоловіка, наскільки могла. «Ви ще десь поранулися? А інші, хто був із вами в машині?» «Усі в порядку», – Недбало знизав плечем люк. «Чесно кажучи, навряд чи це можна назвати аварією. Я взяв із мені бару воду і налив її у склянку». «Я думала, ви були в машині», – мргнула Дела. У лімузині. Люкові треба було зустрітися з кількома людьми, і він терпіти не міг марнувати час у дорозі. Тож оренда великої машини цілком виправдовувала себе. Водію довелося різко звернути, він зачепив чужий бампер. Мене кинуло вперед, склянка в моїй руці вдарилася об холодильник і розбилася. «Вам пощастило», – сказала Делла, знову глянувши на його руку. Поріз був дріб'язковий, але він став приводом для їхньої зустрічі, тож, можливо, Люкові і справді пощастило. Його погляд ковзнув по м'якому каштановому волосю доктора Волш. «Рухніть великим пальцем!» «Добре, а тепер вказівним!» Люк слухняно зігнув і розпрямив пальці. «Добре, а тепер скажіть, чи відчуваєте ви це?» Ледь торкаючись, вона провела пальцем у латексній рукавичці по долоні чоловіка. Так. Делла задоволено кивнула і взяла пінцет. Я перевірю, чи не залишилися врані уламки, Боліти не буде. Темні вії затінили її погляд, поки дівчина працювала. В іншій ситуації Люк запросив би її випити чи повечеряти, але якщо вона скоро стане його співробітницею, це було б порушенням правил. Дотож він сумнівався, що вона прийняла б його запрошення. Дела провела з довждового прямого шраму біля основи його великого пальця. Схоже, це був серйозний поріз. Дитяча травма випадковість. Трохи всміхнувся люк. Насправді, в цьому не було нічого випадкового. У тринадцять він цілком свідомо розрізав долоні ношем, щоб притиснути криваву рану до трьох таких же порізів на руках його друзів. Тієї ночі в темній спальні пансіону вони стали побратимами, і ця трійця залишалася найближчими його друзями і досі. Делла відклала пінцет і взяла голку. Як там справи? спитав люк. Усе добре, запевнила його дівчина. Голка проколола його шкіру, але люк відчув тільки леге натягнення, коли доктор зробила стіпок. Дела працювала швидко і акуратно, її пальці рухалися легко і точно, зав'язуючи та відрізаючи нитку. Зробивши третій стібок, вона підняла на пацієнта погляд карих очей. Коли вам останній робили щеплення від правця? Близько року тому. Кивнувши, Дела встала і зняла рукавички. Добре, антибіотики вам не потрібні, поріз чистий. Відійшовши до раковини, вона вимила руки і обернулася до пацієнта. «Приблизно за тиждень шви потрібно буде зняти. Якщо ви будете тут, приходьте в медпункт. Кел чи я – це зробимо. Якщо поїдете, зверніться до лікаря на місці». Укол жалю здивував Люка. «Я тут лише на кілька ночей». Він збирався дізнатися деталі заповіту Патріка, оцінити стан судна і зійти на берег у Сіднеї. «Ви не залишитеся на весь рейс?» – насупилася Дела. «Не подивитися, як Корімей йде тихим океаном?» «У цьому немає потреби». У його плани щодо цього корабля не входили круїзи ні тихим, ні будь-яким іншим океаном. «Тоді за тиждень зверніться до вашого лікаря, містера Марлоу», – сказала Делла зі своєю вічливою професійною усмішкою. Або раніше, якщо рана почервоніє, припухне чи почне боліти сильніше». Люк зрозумів, що зустріч закінчилася. І якщо зараз він просто вийде за двері, то навряд чи ще колись залишиться з Делею на отинці. Можливо, це тільки не краще. Кивнувши, він узявся за ручку дверей. Я ж не за допомогою, доктор Волч. Дякую. Будь ласка, містера Марлоу. Відповіла вона спокійно і рівно. Щось у ній пробуджувало інтерес Люка, і це траплялося рідко. «А щик усе ж таки?» «Іди просто зараз», – сказала розумна його частина. «Ця жінка не для тебе». І це була правда. Похмуро хитнувши головою, Люк вийшов із кабінету, ледве стримавшись, аби не в востаннє на доктора Деллу Волш. Розділ другий Менш ніж за годину Делла поспішила в конференц-зал, де вже, напевно, почали оголошувати заповіт Патріка Марлоу. Делла ненавиділа запізнюватися. Просто ненавиділа. Запізнитися означало привернути до себе увагу, а це завжди викликало в неї ніяковість. До того ж, зараз був такий важливий привід запізнитися, здавалося, неповагою до пам'яті Патріка. Життя садового лікаря було не настільки метушливим порівняно зі звичайними лікарнями. Але іноді на кораблі пацієнти вишукувалися в чергу. Після відходу люка медпункт зазнав нашестя пасажирів, що повернулися з берега. Одна дитина з укусом бджоли, інша з вивихом зап'ястка, жінка з мігренью та чоловіки з сильним сонячним опіком. Дела не могла залишити їх усіх на кела. Вона оглянула на годинник, всього три хвилини на третю. Люди, мабуть, тільки розсідаються. Привідкривши двері, вона з полегшенням зітхнула. Всі вже сиділи, але кімнатою ще блукали шепоти, поки невисокий сивий чоловік перекладав папери на столі. Майже всі місця були зайняті, але Делла знайшла крайній стілець у останньому ряду і кивнула жінці поряд. «Я щось пропустила?» – прошепотіла вона. «Ні», – озвалася Джекі. «Він тільки попросив усіх зайняти місця. Усе це так дивно, правда?» Я й досі не можу повірити, що Патріка немає, а ми сидимо і обговорюємо його гроші. Джекі завідувала господарською частиною і, як багато старших членів екіпажу, дружила з власником судна. Делла зморгнула сльозу, що підступила. Навіть знаючи, наскільки він хворий, ми сподівалися, що все минеться. Він сам так думав, сказала Джекі, похитуючи головою із сумною усмішкою. «Коли я бачила його востаннє, він будував плани?» У Делли перехопило подих, їй не одразу вдалося знову заговорити. Упертість і оптимізм допомогли йому прожити довше, ніж розраховували його лікарі. «І твоя допомога, дала. Джеки взяла її за руку. «Ми всі знаємо, скільки часу ти була з ним, скільки зробила, аби йому було легше». І Патрік знав. Він усім нам казав, наскільки він у боргу перед тобою. Дала видушила криву усмішку, але нічого сказати не змогла, горе стиснуло груди. На щастя, наступної миті чоловік за столом прочистив горло і представився адвокатом Патріка Мерлоу та виконавцем його волі. Поки він говорив, погляд далеко взнув до люка Мерлоу, який теж сидів на крайньому стільці, але в першому ряду поруч із капітаном. І з першої хвилини, як вона його побачила, їй було важко відвести очі від його широких плечей. У цьому чоловікові було щось неймовірно привабливе. Потім Люк повернувся, ніби відчувши її погляд, оглянув зали і знайшов Делу. По спині дівчини пройшла хвиля тремтіння. Люк трохи кивнув, її Дела відповіла тим самим, після чого чоловік відвернувся. Прибравши пасмо волосся за вухо, дела постаралася викинути Люка Мрлоу з голови. Вона прийшла сюди заради Патріка. Адвокат закінчив читати встокну частину заповіту і перейшов до розділу майна. Патрік залишив колекцію рідкісних книг своїй невістці, матері Люка, яка, за словами адвоката, не змогла бути присутньою. Невеликі пам'ятні речі на кшталт запонук і затискачів для кроватки призначалися кільком членам екіпажу. «Що ж до володіння круїзним лайнером Корімей? Адвокат глухо кашлянув і кинув погляд у зал. «Половину я залишаю своєму племіннику Люку Марлоу». У залі на мить запанувала приголомшлена тиша. А тоді здійнялися хвилі приглушених голосів. «Люку спадкував половину?» Поки Дела намагалася усвідомити почути, її погляд метнувся до чоловіка – той сидів на стільці абсолютно нерухомо. Половина означала, що є ще хтось. Делла бачила напруження всього екіпажу. Якщо раніше вони були впевнені у своєму майбутньому, то тепер просто не знали, чого чекати. Дівчина подумки перебрала розповіді Патріка про сім'ю, обвела поглядом перший ряд. Старші офіцери були напружені, але не так, як нерухомий зосереджений люк. Решту половини. Продовжив адвокат. Я залишаю докторці Деллі Волш. Що? Серце завмерло, а потім шалено застукало об ребра. О, Боже, це помилка! Делла знову і знову прокручувала почути, намагаючись знайти пояснення, але марно. Патріку, що ти накоїв? Люди озиралися, щоб подивитися на неї. Хтось з відкритим ротом, хтось насуплено. Дехто здивовано шепотів її ім'я. А Делла ж так старалася не привертати до себе уваги. Легкий істеричний смішок майже вирвався з її губ, але зник під гнівним поглядом сірих очей. Вона навіть відкинулася на спинку стільця від сили цього мовчазного обвинувачення. Чоловік раптом підвівся, і увага присутніх переключилася на нього. Делла ухопив холод, коли люк крокнув у прохід і зупинився, нависаючи над нею. «Доктор Коволаш. Промовив він крізь стиснуті зуби. «Чи можу я поговорити з вами наодинці?» Він простягнув руку, явно не чекаючи відмови. У Делли тримтіли коліна, але вона змусила себе підвестися. Розвернувшись до виходу, вона спіткнулася, і тепла сильна рука міцно взяла її за лікоть, рятуючи від приниження. Делла повернула голову, але слова вдячності завмерли на губах під палаючим поглядом люка. Тремтячо вона дозволила йому вивести себе в коридор. Двері конференц-залу зачинилися за їхніми спинами. Люк оглянувся. Де нам не заважатимуть? Дела вказала на двері ліворучі, і люк повів її туди, все ще тримаючи за лікоть. Це була невелика кімната на десять осіб із кріслами довкола прямокутного столу та одним ілюмінатором. Ще на двері зачинилися, він відпустив її лікоть, і уперши руки в боки випромінював на і гнів. «Скажіть, доктор Коволаш!» Прошепотів він із гіркою усмішкою. «Чим саме ви займалися з моїм дядьком, щоб заслужити пів корабля?» Делла на мить не збагнула, а тоді сенс його слів обрушився на неї. Люк думав, що вона продала себе, використала своє тіло, щоб видурити у доброго Патріка винагороду. У грудях спалахнула люта пекуча лють. Не розуміючи, що робить, вона змахнула рукою. Люк очі, намагаючись ухилитися, але не встиг. Гучний ляпас пролунав у кімнаті, голова люка різко відкинулася вбік. Пекучий біль прийняв її долоню, хоча решту тіла в лід. Дела замерла вражена власним вчинком. Це було чужим і потворним. Вона глянула на свою руку і відчула її не своєю. Піднявши очі, вона побачила, на що цілюка відбиток долоні, їй стало млосно. Люк тихо вилився. ніколи раніше він не отримував ляпаса. Тепер, коли мав такий досвід, більше він його не бажав щока пекельно боліла. Бліда, делла все ще тримала руку в повітрі, наче не знала, що з нею робити. Якої б він її не вважав, по що чи наявно не була у її характері, але це вже не мало значення. Головне, що він сам зірвався. Аби контролювати ситуацію, треба було почати з контролю над собою. Жодних спалахів люті. Йому потрібна ясна голова. Розвернувшись, Люк пішов у дальній кінець кімнати, щоб зібратися з думками. Його погляд упав на фото в рамці. Перша Корі Май, що понад півстоліття тому гордо входила в Сіднейську затоку. Корабель його дядька носив ім'я бабусі Люка Корі Май Мерлоу. А тепер він мусив ділити лайнері з незнайомкою. Принаймні, поки що. Люк тяжко зітхнув. Про що думав Патрік? «Я мушу знати». Озвався він, не відводячи погляду від фото. «Раніше, коли ви зашивали мені руку, ви знали, що Патрік залишив вам половину корабля?» Він повернувся до Делли і побачив, що вона сидить у кріслі, опустивши голову і тримаючи праве зап'ястя лівою рукою, наче боялася нових несподіванок. Ті пальці торкалися Люка так обережно, майже ніжно. Хто б міг подумати, що вони здатні на подібне? «Ні», – твердо відповіла вона. «Я не мала й гадки. Навряд чи такий щедрий подарунок може бути несподіванкою». Патрік не раз казав, як вдячний, що я влаштувала все, аби він провів останні дні на корі Мей. Корабель був його домом. Саме тому він так довго приховував симптоми, боявся, що його змусить зійти на берег. Дала на мить заплющила очі, а потім звела погляд до стелі. Він згадував, що залишить мені дещо. Я казала йому, що це не потрібно, я просто виконую свою роботу. Але ви робили більше, ніж обов'язок, – тихо сказав Люк. Ви були з ним майже постійно. Так. Карі очі блищали, але голос звучав рівно. Я любила його і зробила б для нього все. Я розумію, на що ви натикаєте, але між нами все було не так. Патрік був мені як сім'я, наставник і друг. Друг, завдяки якому ви розбагатіли. Тоді оскажте цей клятий заповідь. Вигукнула Делла. Її темні очі блищали, а щоки палали. «Подайте до суду! Скажіть, що Патрік був не при собі, коли складав документ!» Його наче вдарило цими словами. Оскаржувати заповіт, ставлячи під сумнів розум Патріка, означало зганьбити його пам'ять. Але що ще йому лишалося? Змиритися? У кімнаті зависла тиша, аж доки стукіт у двері, не змусив люка здригнутися. Дела відкрила двері. На порозі стояв член екіпажу. «Адвокат просить містера Марлоу повернутися в зал. Він розподіляє особисті речі. Вас, мабуть, знову згадають». Люк кивнув і звернувся до Дели. Ця розмова не закінчена. З нетерпінням чекаю продовження. Відрізала вона, виходячи. Він дивився її слід на хитку ходу під м'якими брюками, на темні кучері, що торкалися плечей. Струснув головою. Тільки цього бракувало. Переговори так обіцяли бути складними, а бажання, яке спалахувало в ньому при вигляді цієї милої докторки, було останнім, що йому зараз потрібно. Одного ляпаса йому вистачило. Наступного разу, зустрівшись із Делою Волш, він триматиме під контролем і свої емоції, і своє тіло. Решту читання Дела просиділа в останньому ряду, слухаючи, як різні речі переходять до членів сім'ї та друзів Патріка з екіпажу. Незалежно від її волі, погляд знову і знову повертався до Люка Марлову, Його обвинувачення звучали в її думках. Звісно, він її не знав, не міг знати, що його припущення немислимі, але від того вони не ставали менш образливими. Плечі Люка були напружені, Дела здогадувалася, що й зуби він стискав. Красивий і розумний спадкоємець багатих батьків. Люк Марлоу, напевно, не звик до розчарувань. Але Делла була тут ні до чого. Якщо люк подасть до суду, половина екіпажу підтвердить, що Патрік залишався при здоровому глузді майже до кінця. Дела, звичайно, не чекала подарунка такого масштабу, але не збиралася відмовлятися від нього тільки тому, що золотий хлопчик звик завжди отримувати башене. Їй потрібно було все добре обміркувати. Коли адвокат закінчив і сказав, що зв'яжеться з усіма спадкоємцями пізніше, дівчина вислизнула за двері і поспішила до своєї каюти. Вона була не в змозі вислуховувати питання екіпажу чи продовжувати перервану розмову з Люком. Після чашки кави, півгодини потрібних їй, щоб отямитися, вона зателефонувала батькам і спробувала з'ясувати, чи знали вони про плани Патріка. Незважаючи на близьку дружбу її батька з Патріком, вони були так само здивовані, як і вона. Але, на відміну від доньки, дуже зраділи. Делла пропустила ланч не в змозі їсти і сиділа перед ілюмінатором, Подумки прокручуючи події ранку. Нічого не вигадавши, до вечері вона знала одне – доведеться вийти з каюти. Думка про те, що вона стала головною темою для розмови на кораблі, змушувала їм морщитися, але ховатися вона не збиралася. Капітан чекав на її присутність. Делла вдягла атласну сукню і сподівалася, що улюблений наряд і цього разу, як завжди, підніме їй настрій. Зробивши глибокий вдих, вона відчинила двері готова до неминучих запитань, неминучої уваги і неминучої зустрічі з певним чоловіком. Люк сидів за капітанським столом, розмовляючи про дрібниці, але переважно вдивлявся у натовп у пошуках Телеволш. Увесь день він намагався її знайти, але на робочому місці її не було. А екіпаж оберігав її, відмовляючись ділитися інформацією. З кожним запитанням Люк натикався ніби на стіну, таким щитом команда Коримей ставала довкола свого лікаря. Але капітан обмовився, що чекає делу на вечерю, а дівчина жодного разу не пропустила вечерю, коли на неї чекали. Тому Люк прийшов раніше і вичікував слушного моменту. Їхня розмова з докторкою Волш про заповіт Патріка відбудеться сьогодні. Його погляд ковзав від однієї постаті до іншої, від чоловіків у костюмах до жінок у яскравих вечірніх сукнях і мерехтливих коштовностях. Потім він побачив її, що йшла між столиками, і серце збилося з ритму. Тканина її сукні переливалася під світлом ламп, каштанове волосся м'якими хвилями спадало на плечі. Делла зустріла його поглядом лише на одну прекрасну мить, але пораз з'явилася якась жінка і заволоділа її увагою. Коли дала відвернулася, Люк ще довго дивився на неї, але чуючи слова капітана. Прекрасно. Було надто бліде слово для неї. Потім він примусив себе зосередитися. Він зустрічав чимало красивих жінок. За деякими залицявся, деякими милувався здалеку, на одній навіть і дружився. Але мав золоте правило – не відволікатися на жінок і не покладатися ні на кого. І завжди його дотримувався, окрім злощасного шлюбу. Єдиним винятком були троє друзів – кровні брати з часів навчання. Люк часто бачився з ними, грав у більярд, але навіть від них частину себе тримав у таємниці – у безпеці. Делла нарешті дісталася до столу, і офіціант посадив її праворуч від Люка. «Добрий вечір, доктор Коволш». Вона підняла брову на це звернення, адже в бендпункті Люк так наполягав на скороченні дистанції. Але йому потрібне було нагадування, що їх розділяє потенційна угода Люк не збирався ризикувати майбутнім родинним станом заради красивої жінки Одного разу йому вистачило, щоб ретельно уникати повторення На щастя, тоді його батько ще був живий, і Люк не встиг успадкувати родинну справу Інакше катастрофа Джиліан була б ще жахливішою Делла розгорнула серветку і поклала її на коліна «Добрий вечір, містере Мерлоу. Сподіваюся, ви добре провели день? Я не зміг вас знайти, щоб продовжити розмову. Перепрошую. Війшло відповіла дівчина, зовсім очевидно не шкодуючи. На нашому кораблі, на щастя, можна знайти сотні способів приємно провести час». Перш ніж Люку тих відповісти, біля дівчини зупинився чоловік середніх років у білосніжній формі старшого офіцера. Дело, я був неймовірно радий почути про рішення Патріка. Ми всі дуже раді за тебе». «Дякую, Коліна, я вдячна». Чоловік глянув на Люка, наче згадавши про його присутність. «І за вас також, містера Марлоу». «Дякую», – відповів Люк. Він уловив загальний настрій. Команда раділа, що частину їхнього дому та місця роботи успадкував хтось свій. Люк їх розумів, навіть якщо це становище не могло зберегтися надовго. Колін знову звернувся до Дели. «Гадаю, ти підеш із посади лікаря?» «Я ще нічого не вирішила». Спокійно звалася дівчина. «До того ж, не хочу, щоб доктор Бейтман так раптово залишився без допомоги». Крізь край Келлиха Люк спостерігав, як Колін дружньо поплескав її по плечу, перші ж відійти. Остре невдоволення від виду руки іншого чоловіка на оголеному плечі Дели стало для нього неприємним сюрпризом. А настрій дівчини змінився, що й на колін сказав, що радий за неї. І тепер, коли жінка через два стільці від Дели нахилилася і виставила свої вітання, доктор Каволш явно почувалася ніяково. Вона виглядала так, ніби радість колег за неї змушували її нервувати. «Цікаво», – подумав Люк. Коли Делла повернулася, він поклав руку на її передпліччя, аби привернути увагу. Делла здригнулася, ніби злякалася цього дотику, але Люк не прибрав руки. «Нам потрібно поговорити і закінчити ту розмову». Делла нервово облизала губи. «Я знаю». Ще один член екіпажу з'явився за її плечем, і дівчина почала обертатися до нього, та Люк злегка стиснув її руку. Делла зустріла його погляд. І моряк відступив. «Тут нам поговорити не дадуть», – зауважив Люк. Що на вечері закінчиться, нам треба знайти місце, де нам не заважатимуть». Швидко окинувши оком усіх, хто нижком чи відкрито стежив за ними, він додав. «І не підслухають». Після недовгих вагань дала кивнула. «Я знаю таке місце». «Добре, Що не закінчимо з їжею, ви мене туди проведете». Він волів би піти негайно, але слід було дотриматися пристойності. Екіпажеві корисно було бачити, що він розв'язує питання спокійно. Нервозність екіпажу погано відбивалася на пасажирах. Судове оскарження за повіту теж негативно вплинуло б на всіх, то шлюк волів владнати всемиром. Якщо ж не вийде, на цей випадок у нього залишався план «Б». Юридичний. Дела посміхнулася літній парі, яка сиділа по інший бік від неї. «Містер Флаг, місіс Флаг, рада бачити вас знову!» Повернувшись до Люка, вона представила сусідів. «Містер Мерлоу – це містер і місіс Флаг. Вони – часті гості на Корі -Май. «Приємно познайомитися», – сказала місіс Флаг. Люк підвівся, а містер Флаг потягнувся по взделу, щоб потиснути йому руку. І Люка огорнула хмаринка парфумів дівчини, ніжний і тонкий аромат ванілі. З усиллям волі, стримуючи рівне дихання, Люк сів на місце і заборонив собі реагувати на мимовільний дотик до плеча Дели. Офіціанти принесли напої невдовзі всі десять місць за столом були зайняті, і капітан Тайнан завів світську бесіду. У нього явно був у цьому великий досвід, тож Люк міг нишком спостерігати за Делою Волш. Попереднє розслідування відігравало ключову роль у будь-яких переговорах, а майбутня розмова була надзвичайно важливою. Коли офіціант прийняв їхні замовлення і загальна бесіда стихла, Люк звернувся до Дели. «Розкажіть мені про себе!» Дівчина зробила ковток вина, перш ніж відповісти. Вона нагадувала Люкові кішку, відсторонену і готову розвернутися та піти при найменшому приводі. Чоловікові стало цікаво. Причина в корі менше в ньому самому. «Ви навряд чи прийшли на вечерю, щоб говорити про мене?» «Як вам подобається ваша каюта?» диво комфортна», – відповів він, відкидаючись на спинку стільця. У поспіху знайдений для нього люкс був значно просторіший і розкішніший, ніж на кораблі, який люк пам'ятав із дитинства. Лайнери сильно змінилися за чверть століття, або ж цей конкретний. Чесно кажучи, я здивований такій розкоші. Коримей елітний круїзний лайнер. Наші гості очікують найвищої якості. Дела схилила голову, натякаючи на дорогу обстановку обіднього залу. Стіни були задрапіровані легкою бусковою тканиною, на столах сяяв білосніжний фарфор і скрився кришталь. У м'якому світлі залу сама дела виглядала приголомшливо. У просторі бірюзові сукні з ледь помітним макіяжем і легкими локонами вона змушувала серце люка битися швидше. Він покашляв. Коли я пішов із медвідділення, у вас було багато роботи? Ні, я залишалася там тільки до оголошення заповіту. Відгукнулася Делли, розсійно проводячи пальцем по келиху. Жодних швів. Куточок її губ вигнувся в мовільній усмішці. Тільки ваші. Після вас я займалася сонячним опіком, вивихом через падіння на килимку і укусом джоли. «Килимок був корабельний?» – спитав люк недбало. Дела похитала головою. Гість провів день на березі. Кивнувши, люк відпив вина. Він щойно спадкував цей корабель, хай навіть половину. Позов про відшкодування шкоди став би поганим початком. Чоловік підняв келих. Отже, я був найцікавішим випадком за день. «Можна сказати і так», – визнала Делла з усмішкою. На меті її погляді з'явилися бешкетні іскорки, і ці емоції змусили кров люка бігти швидше, гарячіше. Потім дела моргнула і це відчуття зникло. Але люк усе ще відчував потяг між ними, і бачив, що дела теж це знає і невдоволена цим. Люкові ніколи не доводилося витрачати багато сил, щоб завоювати жінку. Навіть Джилін віддала себе йому мало на тарілці з опівкою. І думка про те, що Дела ж попри безсумнівний сумнівний потяг до нього. Вліє уникати його товариства, зачаровувала Люка більше, ніж він міг очікувати. Подали їжу. Інші пасажири втягнули Деллу в розмови. Люк поспілкувався з капітаном і пасажирами, але частина його уваги була прикута до Делли, хотів він того чи ні. Він помічав, як вона їла салат, як торкалася серветкою губ, слухав її тихий сміх і відчував тонкий запах ванілі. І лаяв себе за це, адже невдовзі йому належало вступити в жорстку сутичку. Розділ третій. Делла відімкнула двері до бібліотеки і вимкнула світло. У ті кілька годин, коли кімната була відкрита вдень, тут було повно членів екіпажу, але в інший час це місце залишалося таємним прихистком делли. Люк оглянув книжкові полиці і кивнув Нам не завадять ті, хто захоче взяти книжку на ніч. Бібліотека давно закрита, до 10:00 завтрашнього ранку ніхто не прийде. Чоловік вигнув брову. Судновому лікарю належить мати ключ від цих дверей? Взагалі то ні, відгукнулася Дела мимоволі усміхаючись. Мій батько був капітаном цього корабля. Він дав мені ключ, бо знав, наскільки мені тут подобається. Коли тато пішов на пенсію, я сказала новому капітану про ключ, і він залишив усе як було. А ще бібліотекарка сказала капітану, що Дела під час своїх частих візитів допомагала відновлювати порядок на полицях, тож їй дозволили доступ хоча б уже й за це. Коли Дела не могла заснути, вона любила займатися книгами, розставляти їх по місцях, створювати лад із хаосу. А сходячи на берег, вона купувала книжки і віддавала їх у бібліотеку, насолоджуючись відчуттям приналежності до цього особливого місця. Звісно. Кивнув Люк Ваш батько Деніс Волш. Патрік згадував про нього Делу це не здивувало Але їй не хотілося обговорювати Свою сім'ю з Люком Мелоу, Тож вона вказала на пару крісел Сіла в одне і мовчки глянула на чоловіка Люк вмостився в іншому І з'єднав кінчики пальців Я все обдумав Патрік явно хотів залишити вам більше Ніж, скажімо, пляшку рідкісного вина у нього не було вільних грошей, усі активи були прив'язані до корімей. Тож, відписуючи вам половину лайнера, він знав, що я її викуплю. І цим забезпечить вам фінансове благополуччя. Чому ви думаєте, що він не хотів залишити мені саме половину корабля? Батько Патріка, мій дід, Ардур Марлоу, заснував компанію Марлоу і сини, відповів Люк без вагань. Компанія володіла багатьма кораблями, включно з першою Корімей, названою на честь дружини Артура. Дела знала історію лайнера від Патріка і уявляла, до чого видалюк. У холі висить портрет вашої бабусі. Якщо хочете, я вам пізніше його покажу. Буду вдячний, кивнув Люк. Коли Артур помер за його заповітом компанія була поділена між двома його синами. Мій батько продав свої кораблі і купив готелі, які після його смерті успадкував я. Патрік залишився в корабельному бізнесі. Він починав із кількох кораблів, але після різних труднощів залишився з одним – із флагманом Корі Мей. Коли стало зрозуміло, що власних дітей у нього не буде, Патрік наполіг на об'єднанні сімейної справи в моїй особі. Дела відкинулася на спинку крісла. Люк цілком логічно чекав на цю спадщину, але події в житті не завжди вибудовуються рівними рядами, як книжки на полицях. Дела не мала поняття, про що думав Патрік насправді, залишаючи їй половину корабля. Але в нього, напевно, була якась причина. Їй лише потрібно було її розгадати. «Ви кажете...» – вона добирала слова обережно. «Щораз Корімей належала вашій родині...» То повинна залишитися в ній тільки через це? Люк примружився. Ми говоримо про корабель, названий на честь моєї бабусі. Це не просто майно, цей лайнер частина історії моєї сім'ї. І ви думаєте, Патрік не планував, що я залишу його частку собі? Це єдине розумне припущення, знизав плечима чоловік. Я викуплю вашу частку, і ви отримаєте значний спадок, який дядько хотів вам залишити. Дела подивилася у ілюмінатор на місячну доріжку, що мерехтіла на океанських хвилях. Погодитися на цю угоду було б найпростішим виходом, але вона не хотіла поспішати. Що буде, якщо я не погоджуся продати вам мою частину? Вийде вкрай незручна ситуація. З половинними частками жоден із нас не матиме права керівництва. Нам доведеться домовлятися про кожне велике рішення в управлінні кораблем. Дела розуміла складність нинішньої ситуації, але не могла не замислюватися, що як Патрік із якоїсь причини хотів, аби в неї була саме половина корабля, а не гроші. Він знав, як сильно Дела любила корімей. Вона виросла на кораблях, де працювали її батьки, і її батько був капітаном корімей поки рік тому не вийшов на пенсію. Коли він запропонував їй працювати лікарем разом із матір'ю, Делла вхопилася за цю можливість і провела чудовий рік у круїзах поруч із ротиною. Її мати пішла на пенсію разом із батьком, але Делла залишилася. У морі вона почувалася вдома більше, ніж на суші, а Коримая була її улюбленим кораблем. Тож не дивно, що Делла і без того ніби трохи володіла цим лайнером. Вона підвелася і поправила сукню. «Мені треба все це обдумати, Люк. Мені нелегко буде зважитися на цей продаж». У наступну мить Люк опинився поруч із нею. Якщо до варіанту? Продайте мені 10% частки. Я заплачу подвійно». Він дістав із кишені складений аркуш паперу і простягнув дівчині. «Кілька днів тому я провів оцінку корабля». Візьміть 10% від загальної суми і подвойте їх Побачивши цифри, Дела широко розплющила очі Грошей було більше, ніж вона коли-небудь мріяла Це дасть мені змогу керувати кораблем, продовжив Люк А ви все одно збережете з ним зв'язок, плюс отримаєте готівку Усі залишаться у виграші У Дели замерло серце Думка про те, що вона зможе впливати на долю улюбленого лайнера і отримує гроші, а з ними свободу, паморочила голову. Але що як Люк помилявся, а в Патріка були причини залишити їй саме половину корабля? Даллі було замало кількох годин, що минули після читання заповіту, щоб зібратися з думками. «Мені потрібно все обдумати». Знову склавши аркуш, вона простягнула його Люку – але замість того, щоб узяти його, чоловік охопив її руку своєю, зім'явши папір у їхніх пальцях і зігріваючи шкіру дели своїм теплом. Чим довше це триває, тим гірше для корабля й команди. Їм потрібна стабільність. Сказав він інтонацією і поглядом, намагаючись переконати дівчину погодитися. У Делли опустилося серце. Її рішення вплине на життя стількох людей. Але від цього тільки важливіше було зробити правильний вибір. «Вибачте, містере Амарлоу», – сказала вона, випрямляючись. «Я не можу прийняти таке рішення поспіхом. Я повідомлю вам, коли все обдумаю». Люк нагородив її довгим невдоволеним поглядом. «Я не маю наміру чекати довго», – сказав він, пішов, залишивши Делу саму в бібліотеці. 36 годин по тому, протягом яких він не отримав ані знаку від Дели Уолш, Люк йшов алеєю Сиднецького ботанічного саду. Лайнер пришвартувався в Сіднеї вранці, і раніше, ніж Люк зміг її знайти, Дела зійшла на берег. У Люка не було ні зайвого часу, ні терпіння. Окрім плотанини із заповітом дядька, йому потрібно було займатися управлінням готелями Мерлоу, тож чекати, поки доктор Уолш удостоїться його увагою, не випадало. Тому дізнавшись, куди вона попрямувала, Люк пішов слідом. Нарешті він помітив дівчину в натовпі. виду її граційної ходи і того, як м'яке каштанове волосся коливалося на вітрі, у Люка завмерло серце. І він на небезпечно довгу мить дозволив собі забути, навіщо шукав її, і просто милувався нею. Але потім змусив себе отямитися, занадто багато поставлено на карту. «Гарний день для прогулянки!» Сказав він, зрівнявшись із Делою. Вона озирнулася І карі очі здивовано розширилися Потім підозріло примружилися Містере Марлоу Який збіг Не надто Недбало знизав плечем люк Капітан сказав мені, що у вас вихідний І ви здогадалися, що в місті З населенням у 4,5 мільйони Я оберу саме це місце? Делло вигнала темну брову Вражає Люк вимовалі усміхнувся. Капітан також міг згадати, що вам подобається цей сад. «От як!» – вона відвела погляд. «Мило з його боку. Зазвичай право екіпажу на особисте життя поважають більше. Я не звичайний пасажир, а ви віднедавна не просто член екіпажу». «Можливо, але я все ще судновий лікар». Вона мала рацію, і цього Люк теж не розумів, а мусив би, якщо хотів знати мотиви свого дядька. Я хотів вас про дещо запитати. Белла кинула на нього короткий погляд і знову відвела очі. Перечуваю, що пошкодую про це, але запитуйте. Я бачив ваше резюме. Чому ви витрачаєте свої навички на кораблі, де майже не використовуєте їх? Я лікую людей щодня. Від морської хвороби і сонячних опіків? Так, деякі випадки незначні, але ми навчені справлятися зі спалахами, інфекціями та наслідками катастроф. Пасажири часом серйозно хворіють під час круїзу. Дуже важливо мати в екіпажі висококваліфікованих лікарів. З цим я не сперечаюся, але чому такий молодий і перспективний лікар замість того, щоб будувати блискучу кар'єру? Обирає місце, де 99% випадків може вилікувати із заплющеними очима. «Я люблю цю роботу», – знизала плечима дівчина. «Ви це хотіли почути?» Узявши Деллу під лікоть, Люк відвів її вбік: бік. «Нам потрібно вирішити питання із заповітом. Я можу повернутися до роботи і летіти в Мальбурн. Мені потрібна ваша відповідь на мою пропозицію». Делла явно занервувала. «Так швидко?» «Ми потрапили в новини, і якщо залишити все, як є, ця невизначеність може вплинути на більшу вартість акцій моєї компанії». «Я не знаю...» Почала Делла, але Люк перебив її. «У мене є пропозиція». Корабель вирушає з Сіднея о півночі. «Повечеряйте сьогодні в моїй каюті. Там нам ніхто не завадить, і ми про все домовимося». Я зможу зійти на берег до того, як Коримей попрямує в Нову Зеландію. Дела насупила брови, а потім зітхнула. Добре. О пів на шосту? Чудово. Відгукнувся Люк, розслабляючись. Він у всьому розбереться і до ранку вже буде в Мальбурні. Кілька хвилин вони йшли мовчки, кожен занурений у власні думки. Мені треба дещо знати. Нарешті звався Люк, переводячи погляд на Делу «Коли ви дізналися, наскільки серйозно хворий Патрік? Що він довго не проживе? Чому ви не подзвонили його родині, навіть усупереч його бажанню?» Невпевненість проминула в карах очах Дели, і Люк це помітив. Вона схрестила руки на грудях. «У мене зустрічне питання. Чому ви не навідували Патріка?» Жаль, горе і провина стали клубком у горлілюка. Це неважливо. уривчасто кинув він. Зрештою, він не зобов'язаний пояснювати свої вчинки майже чужій людині. Патрік часто вас запрошував, м'яко продовжила Тела. Якби ви з'явилися на кораблі, особливо в останній рік, самі побачили, наскільки хворий був ваш дядько. Ніколи не любив кораблі. До того ж, ми бачилися, коли він сходив на берег, тож у моїх візитах на борт не було потреби. Але ця логічна відповідь зовсім не вгамовувала провину, що роз'їдала душу Люка. «Мені треба повертатися на корабель і зробити кілька дзвінків. Побачимося о 5.30». Коротко кивнувши Деллі, він розвернувся і залишив її. Близько пів на шосту Люк прийняв душ і передягнувся до вечері. Перечуття надало його ході пружності, і, усвідомивши це, він зупинився. Коли він вистанні настільки чекав вечері з жінкою? доктор Делла цікавила його. Кожне її слово, кожен вчинок породжували питання, що вимагали негайної відповіді. Або змушували ставити питання самому собі, як сьогодні в день, коли вона говорила про Патріка. У будь-якому випадку він надто часто думав про неї. А це небезпечно. Люк випрямився. Він не дозволив думкам про жінку відволікти його від важливої угоди. Оглянувши стіл накритий до вечері, Люк залишився задоволеним. Стюарт запропонував йому послуги офіціанта, але Люк відмовився. Переговори мали бути надто делікатними, він не хотів сторонніх. Коли у двері постукали, він якраз діставав біле вино. З пляшкою в руці Люк перетнув кімнату і відчинив. У нього перехопило подих. У простій літній сукні з квітковим орнаментом і сандалях Делла була прекрасна. Її волосся волоссями рехтіли світлі ламп, і рука Люка здригнулася від бажання намотати один із цих м'яких локонів на палець. Делла усміхнулася, хоча її погляд залишався настороженим, ніби вона була невпевнена, наскільки розумно вчинила, прийшовши сюди. Прочистивши горло, Люк відчинив двері ширше, щоб дати їй увійти. Радий, що ви прийшли. Дякую, тихо сказала вона, залишаючись на місці. Люк м'яко взяв її за руку і змусив переступити поріг. Заходьте. Замкнувши двері за нею, він підняв пляшку. Віддаєте перевагу білому, червоному чи шампанському? Белла ковтнула, явно зважуючи. Попереду на неї чекала суто ділова зустріч. Чи все ж треба дотримуватися світських люб'язностей? Люк утримав її погляд, ні до чого не примушуючи, але не даючи ухилитися. Прийнявши рішення, Дела кивнула. Біла, будь ласка. Люк усміхнувся від задоволення. Вона не збиралася впиратися. Це дозволяло йому вирішити питання миром, не вдаючись до суддів та юристів. Він розлив у бокали і показав Делі на крісло. Ви голодні? Так. Тоді давайте зробимо замовлення. Делла взяла меню, яке він їй простягнув, але не відкрила. Люк пригадав, що вона тут жила, тож, напевно, знала вибір на пам'ять. Мостившись на дивані, він запитав. «Що порекомендуєте?» «Залежить від того, що вам подобається. Все дуже смачне, тож ви не помилитеся». Делла знизала плечима, усе ще тримаючись насторожено. Люк побачив можливість розтопити лід і налагодити майбутні переговори. «Чому вам не зробити замовлення за нас обох?» Делла ледь помітно насупилася, намагаючись оцінити його щирість. «Як ви ставитеся до італійської кухні?» «Звучить спокусливо». «Можу подзвонити?» «Будь ласка». Люк потягнувся до телефону на столику біля дивана і передав їй трубку. Дівчина набрала номер. «Генжі, привіт, це дела. Едуардо сьогодні працює? Запитай його, будь ласка, чи знайдуться в нього баклажани попармськи. Дві порції. У з Люка Мерлоу. Чудово, дякую». Додала вона після паузи і поклала трубку. Люк забрав у неї телефон. «Я матиму рацію, якщо припущу, що ви замовили щось, чого немає в меню». «Так». Дівчина. Едуардо готував це для себе, але коли люди пробували, то замовляли наступного дня потім ще, і ця страва стала чимось на кшталт місцевої легенди. Тепер Едуардо приходить на зміну раніше і готує для голодної команди. Зазвичай у нього завжди є кілька порцій про запас. Щось іще ховалося за її словами, якийсь шматочок головоломки на ім'я Делла Волош. Люк зміряв її поглядом. На корі має більше трьохсот членів екіпажу Цей кухар готує так, що вистачає всім?» Делла повела плечима «Він готує тим, хто працює у вечірню зміну На подачі вечері чи в сфері розваг Усе одно це дуже багато людей Опущені вії дівчини нагадали люкові кінозірок шістдесятих Прекрасна, витончена і недосяжна Відсторонена від світу довкола, вона спостерігала за ним із-під непроникної маски. Не весь екіпаж знає про таємний делікатес. Чи не так? У нас багато тимчасових працівників. Вони не маються на рік, щоб побачити світ, а потім йдуть і усідають десь. Але не ви. Люк зробив ковток вина, дивлячись на співрозмовницю понад келихом. Я живу тут. Відказала Дела. Як і деякі інші, ті, хто підходив вітати її з подарунком долі. Клуб шанувальників баклажанів по-пармськи Можна й так сказати. Люк поставив порожній калих на стіл і знову відкинувся на спинку дивана. Ви не думаєте про те, що колись захочете осісти на суху долі? Вийти заміж. Я ніколи не вийду заміж. Упевнено сказала Дела. Щось приховувалося за цими словами, але з того, як вона підвела підборіддя, люк зрозумів, що подробиць не почує. Він міг це зрозуміти його власний шлюб був найбільшою помилкою в його житті. Розкажіть мені про корімей, змінив тему чоловік, як він і сподівався, карі очі потеплішали. Вона прекрасна, просто шматочок краю на плаву. Прихисток від неграстів. Останні слова вона майже прошепотіла, немов мимоволі. Поокашлявши, далеко продовжила голосніше. Дизайн прогулянкової палуби дуже складний за конструкцією. Виграв кілька престижних нагород. Люк краєм вуха слухав, як дівчина розписувала принаду лайнера. Чому доктор Ціделлі волш, молоді, красиві, чудово свідчені, потрібен прихисток? Від яких неграстів? У її ніг мав би лежати цілий світ. Чи було це пов'язано зі старим болем, відгомін якого Люк іноді помічав у карих очах? Чоловік роздратовано зупинив себе, яке йому діло до її думок. Пора закінчувати ці ігри. Доктор Коволш, як я можу переконати вас продати мені вашу частку, або хоча б її частину? Розділ четвертий Дела обвела поглядом каюту Люка, той шматочок корабля, який вона так любила, бордово золоте оздоблення, тепле дерево і м'які вигине стін. Чого їй коштуватиме продаж половини корабля Патріка? Усе не так просто, сказала вона, покрутившись у кріслі. Якби я знала, що Патрік збирається заповісти мені частину корімей, я б, звісно, його відмовила. Тоді він зміг би пояснити, навіщо він це робить, але цієї розмови не сталося. Як же я можу відмовитися від чогось, якщо не розумію, чому це отримала? Люк напружився. Розмова набрала небажаного оберту. Виходить, ви не погодитеся, доки не отримаєте якогось таємного листа чи іншого натяку на пояснення? Можливо, не знаю. Почувши власні слова, Делла зрозуміла, що й справді сподівалася на лист, у якому Патріку себе пояснив. Попри те, що шансів на це майже не було, адже якби Патрік щось написав, то доклав би листа до заповіту або залишив у адвоката. Але ж мав бути, бодай, якийсь натяк. Напевно, ми зможемо якось дізнатися, чому він розпорядився саме так. Швидше за все, ми ніколи цього не дізнаємося. Роздратовано відгукнувся люк. Дела розгладила спідницю на колінах. Вибачте, я поки не можу дати вам відповідь. Люк потерлоп, наче намагаючись розгладити зморшки. Ви так хочете бути співвласницею лайнера? За ті два роки, що я живу й працюю на корімей, я почала відчувати себе так, ніби вже певною мірою володію нею. Ми з Патріком подружилися не лише тому, що він дружив із моїми батьками. Це сталося ще й тому, що ми багато обговорювали корабель. Я часто думала про те, що хотіла б тут змінити. «Але ж ви медик», – повільно сказав Люк. «Не менеджер?» «Справедливо. Але я все життя провела, спостерігаючи, як управляють кораблями. Я слухала ці розмови ще з дитинства». Думаю, із цими знаннями мій внесок в управління корімей може виявитися вагомим. І зізнаюся, Девла дозволила собі легку усмішку. Мені не терпиться спробувати. Постукуючи пальцем по столу, Люк не відводив погляду від її обличчя. А як же ваша медична кар'єра? Я завжди думала, що хочу працювати з судновим лікарем, як мама. Можливо, настав час іти батьковим шляхом – більше впливати на майбутнє корабля. А тепер, коли я поділилася своїми думками, розкажіть про свої. Що ви плануєте для Корі Залишите її на нинішньому тихоокеанському маршруті? Люк залишився нерухомим, але щось невловимо в ньому змінилося. Він знову виглядав бізнесменом, упевненим у своєму плані. Деякі деталі ще потребують до опрацювання, але я збираюся поставити цей корабель на постійний якір у великому бар'єрному рифі, як перший плавучий готель корпорації Марлоу. Делла відсахнулася від нього всім тілом. «Що? Чому?» Зірвалося з її губ. Витрати на утримання корабля скоротяться на вартість пального і обслуговування двигунів, а гості зможуть насолоджуватися одним із семи чудес живої природи. Вони отримують щоденний доступ до підводних екскурсій рифом. Дала прикусила губу. Думка про те, що Корімей позбавлять її призначення, ковзати оканською гладдю, жахала її. Чому просто не збудувати готель на одному з островів? Замало землі. Спокійно відказав Люк. Більшість островів уже належать турфірмам або приватним власникам. Корабель на постійному якорі створить по суті мій власний острівець нерухомості. В одній із найжаданіших частин світу. Але ж це не зіпсує екологію. Ані трохи, відмахнувся чоловік. З нашими системами переробки води і сміття шкоди практично не буде. Так, але лайнер буде пов'язаний до місця. Насупилася Дела, не приховуючи невдоволення. Позбавлений свободи. Люк усміхнувся цьому зауваженню, потім знову посерйознішав. Це ділове рішення. Я не можу дозволити сентиментам впливати на фінансові операції. Тому ви прикуєте корімей до місця, щоб заробити ще більше грошей. Їй доведеться... Стукіт у двері перервав Деллу. Люк підвівся з крісла і перетнув кімнату. Певно задоволений перепочинком. Стюарт привітався і вкатав у каюту вісок. Упізнавши його, Делла сміхнулася. «Привіт, Максе!» «Добрий вечір, доктор Ковальш. Озвався хлопець із грайливою усмішкою. Він кілька разів запрошував Делу на побачення. Вона відмовляла. Але житті радісний Макс не втрачав на тігі. Люк підозріло глянув на нього, потім насупившись на дівчину, і в Дели пробіглися мурашки. Щось палало в сірих очах. Жар, який вона не розуміла, але від якого світ навколо ніби тьменів, залишаючи лише цього чоловіка в центрі її всесвіту. Люк стиснув губи і відвернувся. І ілюзія розвіялася. «Дякую, далі я сам», – вічливо сказав Люк Стюардові, випроваджуючи його з каюти. Делла кліпнула, намагаючись зібратися з думками. Ця безкінечна і водночас така коротка мить, коли їхні погляди зустрілися, змусила її захлинутися. Це не мало повторитися. Вона не могла дозволити собі прихильності до чоловіка, а тим більше до того, з ким належало вести переговори з делікатного питання. Делала схрестила руки на грудях, нагадуючи собі про те, що ховала її плузка. Взагалі то сервіруванням мав би займатися Макс, сказала вона, відганяючи думки про дотик чоловіка саме цього чоловіка. Це його робота. Підвівшись із крісла, вона підійшла до столу, куди люк підкотив візок. Він підняв не на неї погляд: Я б волів, аби нам ніхто не заважав. Сперечатися без свідків. Обговорювати, поправив її люк із усмішкою. Але на час вечері пропоную укласти перемир'я. Кивнувши Дела, сіла за стіл, люк поставив перед нею тарілку із баклажанами і наповнив келих. Дивлячись на нього, дела мимоволі замислилася як це провести долоною по його широких плечах від шиї до сильних рук. Вона з усіх сил намагалася упоратися з емоціями. Пахне чудово. Оксамитовий голос урвав її думки. Делла оглянула в місць тарілки цю страву вина коли хотіла почуватися краще. Зараз баклажани навряд чи впораються із завданням. «Ви сказали, що провели на кораблях усе дитинство?» «З трьох років», – відповіла Делла, прибираючи пасмо волосся за вухо. «Батько дослужився до капітана ще молодим. Разом із ним і мамою я побачила весь світ». На борту я почуваюся вдома більше, ніж на суші. А як же навчання? Домашнє. А коли я закінчила шкільний курс і вступила до медичного, то жила на березі. Люк відрізав шматочок баклажани і окинув дівчину замисленим поглядом. На корі має ви два роки, але ваш батько був капітаном шість. Ви залишалися на суші після отримання диплома? Дела помовчала. Необхідність говорити про той час усе ще стискала її душу. Але настав момент подолати це і рухатися далі. «Поки я вчилася, я зустріла чоловіка», – сказала вона тихо. «Ми одружилися і жили разом». Як безбарвно звучали ці слова, зовсім не передаючи її любові до Шейна. «Що сталося?» «Він помер». Перше за два роки її голос на цій фразі прозвучав рівно. Після цього батько запропонував мені роботу, і я погодилася. Я не піднімалася на корі майдовше, ніж на вихідні, але оселитися тут... Це було ніби повернутися додому. Нанесвши на воделку шматочок баклажана, Делла вирішила змінити тему. «Скільки у вас готелів?» «23 по всій Австралії та Новій Зеландії». Делла несла відповідальність за здоров'я людей – але не могла уявити, як це приймати рішення, що впливає на компанію такої величини. «Вам подобається цим займатися?» Кілька секунд Люк дивився на неї так, ніби не розумів, про що вона. Потім знизав плечима і потягнувся до келиха. «Це моя робота?» Дела не могла не перевірити здогадку. «Хіба вам не приносить задоволення керувати готелями?» «Погевною мірою». «Тоді навіщо цим займатися?» Заінтригована Делла нахилилася ближче, стежачи, як він грається ніжкою келиха. «Компанія належала моєму батькові, я працював у ній ще з юності. На кухні й прибиранні номерів під час шкільних канікул, на ресепшені та в головному офісі між університетськими семестрами. Чуттєві губолюка вигналися в усмішці. «Я нічого іншого не знаю». Дева посміхнулася, уявивши, як батько передавав синові свої знання. Наприклад, за вечерею пояснюючи, що він зробив за день, які рішення прийняв і чому. Він теж навчав вас удома? Я ледь бачився з батьками, відповів Люк занадто спокійним, позбавленим емоцій тоном. У тринадцять мене відправили до школи-інтернату, а на канікулах, якщо я не був із Патріком, то працював у готелях. Дела затамувала подих. Виявилося, під маскою цієї спокійної впевненості Люк Мерлоу приховував кілька власних шрамів. Патрік ніколи не згадував, що його племінника відсилали до інтернату. «Напевно, вам було самотньо», – м'яко сказала вона. Люк відмахнувся. «Думаю, час повернутися до головної теми». Він мав рацію. Його минуле Делли не стосувалося – Зробивши ковток вина, вона спитала. «Ви серйозно збираєтеся зробити Скорі Мей плавучий готель?» «Абсолютно. Я думав про це раніше. Мої люди вивчили питання і склали план. Зараз вони займаються деталями». Далі несподівано спало на думку, а що як саме тому Патрік залишив її половину корабля? Раптом він знав, що люк збирається зробити слайнером, лайнером і хотів, щоб вона цьому завадила». Вона сплела пальці і глибоко вдихнула. «Ви говорили з Патріком про це?» «Ми починали це обговорювати». «І?» Патрік погодився, що в ідеї перетворення корабля на готель є майбутнє. «Але ви обговорювали таку долю саме для корімей? «Не в деталях. Це було кілька років тому. Патрік був іще цілком здоровим». «Розумію». Обережно промокнувши губи серветкою, Дела поклала її на стіл. «Я зовсім не сумніваюся, що Патрік хотів би, аби корімає продовжувала ходити своїм маршрутом. Думаю, саме тому він залишив мені половину цього вайнера, щоб коли Патріка не стане, я захистила його корабель». Люк запустив пальці в Вовося. «Як би я не хотів, щоб мій дядько був із нами, його більше немає». Сказав він хрипло, і ми не можемо вести справи, намагаючись вгадати, чого він міг хотіти. Нам доведеться ухвалювати рішення, виходячи з теперішнього моменту. У словах це звучало так просто, так зручно, але дела була влаштована інакше. Облизавши губи, вона трохи підняла підборіття. Як співвласниця корімей, я зроблю все, що в моїх силах, щоб лайнер залишався на маршруті це була її відповідь. Делла не збиралася підводити Патріка. Делла, у вас немає жодної можливості викопити мою частку, тож ваші плани на цей лайнер буде важко здійснити. Нам або доведеться домовитися, що зараз здається неможливим, або ви мусите продати мені свою частку. Але навіщо потрібні такі зміни? Корабель приносить прибуток, чи не так? Призначте менеджера. Призначте мене. Я продовжу робити те, що робив Патрік. Навіщо швартувати корі ме і залишати її двигуни і ржавіти? Заради прибутку, дала. На якорі вона принесе набагато більший дохід. Люку, вона особлива. Якби ви бачили далі за цифри у фінансових звітах, ви б зрозуміли. Урешті-решт важлива прибутковість, терпляче сказав він. Так улаштований фінансовий світ. І ви теж? Для мене це друга натура У сірих очах спалахнула Іска Дела зробила повільний ковток зі свого келиха Задумливо дивлячись на чоловіка За цим стоїть щось більше, чи не так? Люк кивнув Такою є сама суть життя Мій бізнес єдина річ у моєму житті Яка ніколи не давала збою і не підводила мене Єдина надійна константа. А люди зберігають вірність лише доти, доки не зміниться вітер. На людей ніколи не можна покладатися у важкі часи. Люк раптом замовк, підвів на неї погляд і насупився, лише тепер усвідомивши, наскільки глибоко відкрився. «Перепрошую», – сказала Дела. «Мені не слід було...» Люк похитав головою, відмахуючися від її занепокоєння. Принаймні, ми з'ясували, що походили з двох зовсім різних світів, Тож, щодо деяких аспектів ситуації, ми ніколи не дійдемо згоди. Звісно, він мав рацію, але інший вихід мусить існувати. Завжди є інший вихід. Скажіть мені, що ви думаєте про корабель зараз? Досить непогане місце, відгукнувся Люк, знову наповнюючи їхні келихи. Саме так. Ви можете жити на борту цілий рік і зовсім не сумувати за сушею. Люк кинув на дівчину уважний погляд. Ви не сумуєте за сушею? Ніколи. Але я мав на увазі пасажирів. Поспішила додати Дела, поки люк не перевів розмову на неї. У нас є все, чого тільки можна захотіти від спа-салонів до ресторанів. Ви, напевно, вже оцінили, як працюють інтернет і стільниковий зв'язок. А що стосується відпочинку – скаледром, тенісні корти та людовий каток. І це ще не весь вибір. У нас є півакра газону на дванадцятій палубі. на випадок, якщо ви засумуєте з відчуттям живої трави під ногами. Чи хочете влаштувати пікнік посеред океану? Люк вигнув брову. І ви не сумуєте за якимось містом? На кораблі є більше, ніж можна знайти в будь-якому місті. А кожні кілька днів ми зупиняємося у найживописніших куточках світу. І в цьому була сама суть подорожей, суть корімей. Люк відсунув убік порожню тарілку. Дало, я вас розумію, але я не можу приймати ділове рішення, виходячи з того, що плавання морем це приємне проведення часу. Дала потерла пульсуючу скроню. Як же мені довести йому, що Корімей – це щось більше? Люк, у мене до вас прохання. Проведіть місяць на борту Корімей. Дайте мені цей час, щоб я могла показати вам чарівність плавання, океану, постійної зміни портів. До того, як ви приймете остаточне рішення, подаруйте кораблю цей шанс. Люк забарабанив пальцями по столу і дела подумала, що просить забагато. Місяць для бізнесмена такого рівня – це багато, навіть із можливістю залишатися на зв'язку. Але потім Люк задумливо з'єднав кінчики пальців. Я дам вам три тижні. Але поки я буду слухати принади моря, я хочу, щоб ви серйозно розглянули продаж мені вашої частки. Незалежно від того, стане лайнер на вічний якір чи залишиться на маршруті. Згода. Зітхнула дела з полегшенням. Переконати його за три тижні буде нелегко, але вона готова до випробування. Вони підняли келихи в тості, і кришталь мелодійно задзвонів. Дела похитувалася на кришталево-блакитних хвилях затишного новозеландського пляжу. Коли лайнер швартувався в цьому порту, вона завжди сходила на берег і приходила сюди поплавати. Сьогодні чергував Кел Байтман, тож дела була вільна. Якщо не рахувати роботи з переконання Люка Марлоу, вона глянула на своє завдання. Чоловік плавав трохи осторонь, міряв прозору воду довгими сильними грабками. Він взагалі колись розслаблявся. Навіть коли стояв нерухомо, нагадував тугу, скручену пружину. Люк виринув неподалік від Дели і долонею струсив воду з обличчя. Його потемніле мокре волосся було зачесене назад, сірі очі здавалися яскравішими, ніж зазвичай. Дівчина насило відвела від нього погляд. Тут, у затишному куточку, серед призорої синьої прибою та білосніжного піску пляжу, Дела майже могла повірити, що вони з Люком були просто двома людьми, які проводили час разом, лише тому, що їм подобалося товариство одне одного. І щоб будь-якої миті, Дела могла подолати цю коротку відстань, яка їх розділяла, і обвити його руками. Люк ковзав крізь воду з легкістю морського котика. Коли він знову виринув на поверхню цього разу ще ближче, вода стікала по його засмаглій шкірі блискучими струмками. Далі й так хотілося простягнути руку і піймати кілька крапель. Але все це лише ілюзія і фантазія. А у Делі була реальна мета, яка не включала дотиків. Неважливо, наскільки спокусливим був цей майже голений чоловік перет із нею. «Тут просто прекрасно», – сказав Люк, озираючи пейзаж. «Я постійно буваю в Новій Зеландії, але про цей пляж не знав». «Підозрю, ви літаєте сюди на ділові зустрічі». «А вони рідко проходять на пляжах», – кивнув чоловік, визнаючи її аргумент. «І все-таки, що ми тут робимо?» Дела підняла брови, коли вона сказала йому чекати на неї в холі і прихопити плавки – то вважала, що причина буде очевидною. Ви встигли забути нашу угоду містера Марлоу? Вона стосувалася корімей. Чи ви підробляєте на боці в місцевому департаменті туризму? Подорожі це набагато більше, ніж лише корабель. Це ще й місця, які ви відвідуєте, якось цей пляж. Дела широким жестом обвела синій горизонт і білий пісок. День-два ви проводите в комфорті лайнера а потім прибуваєте в якесь екзотичне місце. Плаваючий готель такого не дасть. Справедливо, сказав чоловік, але Делла не могла зрозуміти, наскільки він щирий. А що в кошику, який я приніс? Продукти, люб'язно надані рестораном. Такі кошики з ланчем були особливості корімей, і пасажирів завжди вражала і якість частувань, і турбота про їхній комфорт. Я на це сподівався. Одинадцята година – не надто рано для ланчу. Перевага подорожі в тому, що ніколи не рано і не пізно чимось зайнятися. Відгукнулася Делла широкою усмішкою. День повністю наш. Можемо розпереджатися часом, як хочемо. Тоді не будемо витрачати його даремно. Люк схопив її за руку і потягнув до перга. Його пальці теплі й сильні, Змусили кров Делу спінитися, як шампанське. Охоплена тремтінням вона пірнула, щоб розірвати контакт. «Не той час і не той чоловік, щоб думати про дурниці», – сказала вона собі, виходячи на білосніжний пісок. Особливо зважаючи на те, що Делла не знала, щирий Люк із неї, чи просто намагається зачарувати, щоб здобути її частку корабля. Люк Марлоу не простий, його не слід недооцінювати». Відклавши похнасті рушники і знімаючи футболку, вона помітила погляд Люка, спрямований на її груди. Делла глянула вниз і виявила, що край її купальника сунувся, відкривши шрами. У паніці дівчина поправила купальник і на швидку натягла футболку. Люк насупився, коли Делла знітилася під його поглядом. Вона одяглася і прикрила сліди, але Люк крукнув ближче і відтягнув виріз футболки. Він хотів переконатися, що йому не привиднюлося. Дела, що з вами сталося?» – прошепотів він. «Нічого». Вона відвернулася, а чоловік повернувся разом із нею. Його пальці все ще лежали на її ключиці. «Такі шрами не з'являються ні звідки?» Делла стояла зовсім непорушно. «Це не має значення». «Мені так не здається. Розкажете?» «Пошукайте в інтернеті». Скривилася дівчина. Ця історія потрапила в усі газети. Погане перечуття повисло в повітрі і стиснуло люкове горло. «Я не хочу дізнаватися із газет. Хочу почути від вас». Дела дивилася на море, і її обличчя було надто блідим, надто спокійним. Два роки тому ми з чоловіком йшли нічним Мальбурном і почули жіночий крик. «Шейн теж був лікарем. Ми хотіли допомогти». Люк легко взяв її за руку. Звичайно. У провулку було темно. Дела ковтнула. І нікого довкола, лише жертви четверо чоловіків. Ми не могли її там залишити. Вона подивилася на Люка і той стиснув її руку. Я теж би не зміг. Шен пішов провулком, гукнув їх, сподіваючись відволікти, а я дістала телефон і зателефонувала в поліцію. Перш ніж я встигла назвати адресу, один із нападників вибив у мене телефон і жбурнув його в стіну. Вони кинули жертви і рушили на нас. Ох, Делла, зітхнув Люк. Його серце закалатало, усе тіло напружилося в спробі захистити її, але він запізнився на кілька років і тепер міг лише стояти поряд із дівчиною, погладжуючи її руку. Я прийшла дитями в лікарні. На щастя, та жінка побігла по допомогу. Душайно вони запізнилися. Його вдарили ножем у груди кілька разів. Один удар припав на серце. Мені шкода. Гнів пала в грудях Люка, але далі не була потрібна його людь. Їй були потрібні підтримка і турбота. Тож узяв її другу руку, зігріваючи. «Що вони зробили з вами?» Те саме. Думали, що я мертва, але хірургам вдалося мене врятувати. Сльози блестіли на її щоках. Люк не знав, що ще сказати, тому він просто обійняв її, сподіваючись, що зможе вгамувати її тремтіння і дати відчуття безпеки, хоча б зараз. Він же шкодував, що переконав Делу розповісти цю історію. Частини його хотіли відволікти її від спогадів, Найкраще зацілувати нестями, але це означало скористатися її вразливим станом. Такого Люк собі дозволити не міг. Але все це принаймні пояснювало ту дистанцію, яку Делла тримала з чоловіками. Що з тим Стюартом за вечерею, що з самим Люком? Вона ховала шрами від ніяковості, можливо, навіть сорому. Дела вовж не вважала себе башиною. Звісно, Люк міг сказати їй, яка це дурниця, але вона б йому не повірила. І зараз не час переконувати її дією. Неважливо, як шалено калатало серце Люка від того, як її тіло притискалося до нього. Нарешті дівчина поворухнулася і відсторонилася. «Перепрошую», – сказала вона, витираючи обличчя. «Ні, це я повинен вибачитися. Не треба було питати. А ви мали б послати мене до біса». Куточок її губ здригнувся, і Люк з полегшенням зітхнув, що хоч трохи розвіяв її темні думки. А взагалі можете зробити це просто зараз. Дела глянула на нього з-під темних вій. Я повинна всіляко переконувати вас у перевагах життя на борту, а не посилати подалі. Чесно кажучи, ви зробите мені послугу, сказав Люк, бачачи, що Дела трохи порожавіла і розслабилася, і продовжив у тому ж дусі. Якщо ми залишимо все, як є, я почуватимуся винним, За сумую. Це вплине на мою роботу, і моя компанія збанкрутує. Справді, Люк помилувався веселими іскрами в її карих очах і сам усміхнувся. Абсолютно, єдиний спосіб уникнути катастрофи ваша допомога. Делла невпевнено провела рукою по мокрому волосю Я не. І звіть мене на ім'я, щоб краще подіяло. Дела всміхнулася, і цей звук здався Люку чарівним. "Давайте." Люк підштовхнув її плечем. "Вам же крутить." Вона нарешті розсміялася. "Добре, дайте мені секунду." Її обличчя стало серйозним, але очі все ще іскрилися. "Йдіть до біса, Люк. Мило." Але переконливо. "Спробуйте ще раз, чаок." Дела з подаваним обуренням махнула і примружила очі. «Ідіть до біса, Люк!» Це прозвучало з набагато більшим почуттям, але вона тут же прикусила губу, стримуючи усмішку, ніби сама дивувалася власній сміливості. «Краще», – м'яко сказав Люк. «Обережніше», – вигнала бровудела. «Це може стати моєю улюбленою фразою». Якщо раніше Люк хотів поцілувати її, то тепер жага пригорнути і заволодіти її вустами – Стала такою гострою, що він ледь міг дихати. Зіниці деле розширилися, і на її шиї затремтіла жилка. Вона теж це відчувала. Люк віддав би що завгодно, аби обійняти її зараз, але не міг. Повернувшись до моря, він провів долонею по обличчю. Нічого, це ненадовго. Скоро він знайде час і місце, щоб поцілувати делу волш. Розділ 5. Наступного ранку вони зустрілися для екскурсії кораблем. Чергового кроку в плані Делли переконати Люка залишити Корімей на маршруті. Цілий вечір вона перебирала в пам'яті розповіді Патріка про племінника, вишукуючи, що могло б їй стати в пригоді. Але згадки про колишню дружину Люка, яку Патрік ненавидів, чи високі оцінки в університеті не здавалися доречними? Потім Делла згадала дещо особливе. Одна з кухарок працювала на старому лайнері, і, як дізналася Делла, пам'ятала Люка. Це могло стати гарною спробою розбудити серце холодного бізнесмена. «Де почнеться наша таємна екскурсія?» – запитав її Люк. «Під палубою, на другій кухні». «Ну ось, а я сподівався ще не один лінивий день на пляжі». Дела згадала, як краплі води стікали по його грудях і плоскому животу до пояса плавок, і її кинуло в жар. Ковтнувши, вона відвела погляд, може, іншим разом, коли я оговтаюся від попереднього. У що належить одягатися для таких екскурсій? поцікавився люк. Дела кинула поглядом його штани і поло. Ви вдягнені цілком доречно. «Ви всім хлопцям такі приємні речі говорите, чи тільки мені?» Підморгнув Гілюк. «Напрошуєтеся на комплімент містера Марлоу?» Чоловік схилив голову до плеча. «Чесно кажучи, я отримую дивне задоволення від того, що їх не чую». «Боже мій!» – усміхнулася Дела. «Як, мабуть, важко вам живеться, якщо ви втомлюєтеся від компліментів?» «Щира похвала – це непогано!» «Але від лестощів, кокетування чи розрахунку швидко втомлюєшся!» «Скільки нещирих компліментів він може отримувати з його багатством, владою ефективною зовнішністю», – подумала Дела. «Добре, дуже постараюся звести кокетство до мінімуму», – сказала вона, відчиняючи двері на кухню. «Як мило з вашого боку!» – іронічно відгукнувся чоловік. «Серед столів і людей...» Дела видивилася мету свого візиту. «Привіт, Роксі!» Родволоса жінка середніх років обернулася і широко усміхнулася їй. «Доктор Волош, так рада вас бачити!» Вона глянула через плече дівчини. Містере Марлоу?» «Треба ж, зовсім дорослий. Я чула, що ви на борту, але не думала, що побачу вас!» Дела затамувала подих. Люкс сунув брови, напружуючи пам'ять. «Ми знайомі?» «Ви навряд чи мене пам'ятаєте, зовсім хлопчаком були. Ви іноді спускалися на кухню старої принцеси Кори, навідували мене». Сірі очі чоловіка широко розкрилися від здивування. «Місіс Еплбі?» – Роксі засяяла. «Власною персоною?» «Ви нишком пригощали мене печивом з родзинками». Погляд Люка затуманився від спогадів. «Моє улюблене!» Кругле обличчя жінки посумнішало. «Шкода вашого дядька, хороша була людина!» «Дякую, я ціную ваші слова!» Тихо сказав чоловік. Озирнувшись, він знизив голос. «А ви й досі готуєте печиво? Роксі широко висміхнулася. «У меню його давно нема, але щойно почула, що ви на бруту, Так учора й не пекла трішки. Вона опустила вії та ще дужче почервоніла». Про всяк випадок не куштував справжнього печива з родзинками з 12 років. Люк подарував їй чарівну усмішку, завдяки якій певно міг отримати все, чого забажає. От, якби бодай крихітку, то я зараз принесу. Дивлячись, як Роксі поспішила по печиво, дала приховала усмішку. Це ще не перемога, але впевнений крок до нехі. Вона познайомила Люка з одним із шеф-кухарів, і чоловіки заговорили про обладнання кухні. Коли Роксі повернулася з акуратним паперовим пакетом, Люк подарував їй ще одну теплу усмішку. «Дуже дякую, місіс Сеплбі. Дайте знати, коли захочете добавки. Я ще спечу». Попрощавшись із Роксі, Дела вивела супутника в коридор. «Пригостити вас печивом?» – спитав Люк, тримаючи пакет у руці. «Тут не менше вісім штук. Тільки якщо дозволите мені пригостити вас кавою». «То мовились». Делла провела його у своє улюблене кафе «Смак Парижа», де французький кухар готував божественну каву і тістечка, що танули в роті. «Я зроблю замовлення», – сказала вона, займаючи столик перед вікнами кафе. «Що ви п'єте?» «Подвійне еспресо, будь ласка». Коли вона повернулася з кавою та порожньою тарілкою, Люк сидів спиною до вітрини кафе, витягнувши довгі ноги і спостерігаючи за життям, що плило повз. Відкривши пакет, Люк переклав печиво на тарілку. "Ви знали, що Роксі Apple бінишком годувала мене печивом?" Патрік розповів. Люк від душі розсміявся, і цей низький, оксамитовий звук відгукнувся тремтінням у її тілі. Думав, що прокрадався як нінця, а старий розбійник, виявляється, все знав. Делла усміхнулася. Вона не збиралася розповідати, як тішився Патрік, коли його занадто серйозний небіж розслаблявся настільки, щоб почати бешкотувати. Під її поглядом Люк висипав печиво на тарілку. «Ви навмисно мене туди привели, щоб створити емоційний зв'язок між мною та командою. Дівчина подарувала йому ангельсько-невинний погляд. Я не могла пустити таку нагоду. А ще я хотіла, щоб ви побачили тих, хто залежить від наших рішень. Люк відламав шматочок печива. Але ж Роксі цілком може залишитися на посаді, коли Корі Май стане хотелем. Вона може й не захотіти залишитися. Кілька років вона прожила на суходолі з родиною, а зараз у неї син тут на містку. Донька в Сіднеї і ще один син у Новій Зеландії з дружиною – Тож Роксі радше знайде інший корабель із приблизно таким самим маршрутом, щоб бачитися з дітьми. Насупившись, чоловік зробив ковток кави. Ви хочете, щоб я визначив майбутнє своєї компанії, залежно від того, де воліє працювати Роксі Еплбі? Ні, звісно ні. Я допомагаю вам побачити корабель і його команду та представляю на ваш розсуд питання, які можуть виникнути. Питання, які, як дела, сподівалася, посіють сумніву в його ідеальному плані і допоможуть їй просунутися далі. Після ланчу мені треба на роботу, але в нас ще є час. Ми можемо піти кататися на ковзанах, грати в гольф чи теніс. Усі розваги корабля до ваших послуг. Як ви ставитеся до скелелазіння? Люк знесав плечима. Віддаю перевагу гольфу. Міні-гольф. Симулятори чи справжня гра? Перелічила Делла, загинаючи пальці Люк задумливо потерпить підборіддя. Залежить від настрою Попереджаю відразу М'ячі я подавати не буду Чуттєвий губи Люка в усмішці А я то думав, ви готові на все заради мити Ви самі граєте? У мінігольф Жодного разу не пробував Віддаю перевагу справжній грі Дивлячись на вогонь у його очах, Дела задоволено усміхнулася. Вона хотіла, щоб Люк розслабився, отримав задоволення, щоб зрозумів, яка прекрасна корімей. «Тоді як щодо тренувального майданчика?» «Чому б і ні?» – відгукнувся чоловік, підводячись. Глянувши на нього знизу вгору, Дела раптом зрозуміла, що ось це чому б і ні, спостереження за тим, як цей широкоплечий красень робить замах за замахом, на сто відсотків відволікатиме її від поставленого завдання. Але вона глибоко вдихнула і рішуче підвелася. Зрештою, її зовсім обов'язково дивитися, як Люк грає. Люк спостерігав, як Делла кладе м'ячу сітку тренувального майданчика. Черговий профі повідомив їм про швидкість і траєкторію польоту їхніх м'ячів. Дав кілька порад і перейшов до іншого пасажира, залишивши їх у двох. Дела зайняла позицію, якою навчив її Люк. замахнулася і дзвінким ударом відправила м'яч у політ. Люк змусив себе відірвати погляд від її чарівної фігури і простежити за польотом м'яча. «Знову покривій, але вже краще», – сказав він, ніби стежив за ударом, а не задивлявся на пружній сідниці вредливої докторки. «Ви всім дівчатам такі приємні речі кажете, чи тільки мені?» Повернула йому Делла Єгор слова і скорчила гримасу. «Це складніше, ніж міні-гольф?» «Трішки». Люк постарався стримати смішок. «Але ви природжена гольфістка. Якби я вам не довіряв, то запідозрив би, що ви не вперше граєте». Щойно слова злетіли з його губ, і Люк завмер. Клуц він почав їй довіряти. «Учора на пляжі», – усвідомив він. Гори в її голосі змінили щось у його душі. Довіра означала владу, Делла отримувала владу над ним, над його рішенням. Люк був геть не радий цьому. Делла відійшла, поступаючись йому місцем. Люк рішуче стиснув ключку і, не звертаючи уваги на біль у зашитій долоні, став у стійку. І раптом згадав, куди дивився, коли так стояла Делла. А куди зараз дивилася вона? Якщо він озирнеться чи спіймає сувору докторку Волш на тому... Що роздивляється його зад. Серце люка забилося швидше, але він змусив себе зробити глибокий вдих і зосередитися на ударі. Він не мав права відволікатися. О котрі ви повинні бути на роботі? спитав він, виставляючи новий м'ячі, поступаючись місцем. Опівдні, відповіла Дела, не дивлячись на нього. Намагаєтеся мене відволікти? Швидше себе, подумав люк. Винен. «Я тільки вчуся, а ви вже вважаєте, що ми змагаємося?» «Дух суперництва йде в комплекті із Y-хромосомою», – усміхнувся чоловік. Дейла задумливо хитнула ключкою. «Тоді як ще доставок?» «Тут? Тут важко рахувати очки у міні-гольфі. Вона глянула на годинник. Після закриття медпункту у нас буде вдосталь часу». Її знання поля проти навичок Люка цілком могли зробити гру рівною. І які будуть ставки? Якщо ви виграєте, я продовжу переконувати вас у принадах плавання. Якщо я виграю, ви залишите коріма і круїзним лайнером. Цього разу Люк не стримав сміху. Гарна спроба, доктор Волш. На щастя, до мого духу суперництва не додається безрозсудність. Збережімо ставки на рівні гри Якщо ви виграєте, я полізу на скеледром Це не складе вам труднощів Протягнула задумливо тела Якщо я виграю, ви проведете день у спа-салоні Люк здригнувся Пухнасті білі халати і зелено-бридка маска, яку мажуть на обличчя Куточок губ дівчини смикнувся Наскільки я чула «Ви самі ніколи там не були!» – здивовано вигнув брову Люк. Делла спокійно знизала плечима. «Я впевнена, там надають першокласні послуги». «Добре», – протягнув Люк. «Якщо ви виграєте, я піду у спа». «А якщо я виграю, підете ви!» Карі очі здивовано розкрилися. Люкові вдалося її здивувати, і від цього він відчув неймовірне задоволення». Домовилися? Домовилися, відповіла Дела. О пів на четверту Дела перевдяглася у шорти закритий топ, кед і бої полку та піднялася на майданчик для мінігольфу на верхній палубі. Вона збиралася виграти. У її план входила спроба змусити люка розслабитися, але вона передчувала спротив. Спа салон із масажами Сауною мав допомогти йому в цьому допомогти закохатися у корімей. Побачити її розкіша не лише цифри у розрахунках. Дела побачила Люка біля стійки під обожнювальним поглядом дівчини, яка завідувала спортпалопою. Коли Дела підійшла, Люк підняв сонцезахисні окуляри, і вона встигла помітити шар у його погляді, а одразу взяти під контроль. «Я тут», – розповідав Крісті при нашій ставки. Крістіна енергійно закивала. «Мені здається, це дуже весело», – захоплено сказала вона, не зводячи очей з чоловіка. Делла іронічно усміхнулася. Люк завоював ще одне серце. Справедливості заради у Крісті не було мало шансів устояти, якщо навіть на саму Деллу діло тяжіння цього чоловіка. Дівчина радісно побажала їм удачі, коли вони взяли ключки і карту та пішли до стартової лінії. «Схоже, у вас з'явилася група підтримки», – сказала Дела. «Вона мила дитина». Розсійно відгукнувся Люк, і маленька частинка Дели, якою вона не пишалася, зраділа, що Люк так легко відмахнувся від уваги привабливої молодої дівчини. Дела кинула на нього кетькома погляд, але чоловік вивчав першу лунку. «Зазвичай я кидаю монетку, але цього разу дама вперед». «Я запропонувала цю гру, тож ви, мій і маєте бути першим!» «Схоже, нам усе ж доведеться кинути монетку!» Хмикнув Люк, дістаючи з кишені блискучий срібний четвертак. «Орел чи решка?» «Решка!» Монета заблищала, обертаючись у повітрі. Люк прихлопнув її до і показав Теллі. «Решка!» Засунувши монету в кишені, він поклав ключку на плечі і узявся за неї обома руками. Готовий милуватися вашим мистецтвом під лунок. Не льстіть. відгукнулася Дела, встановлюючи м'яч і оцінюючи траєкторію майбутнього удару. О, це не лесто ще констатація факту. Знову намагаєтеся мене відволікти, містере Мерлоу? У нашій грі високі ставки, доктор Волш. хмикнув він, стаючи на своїм м'ячем. Гарний удар, до речі, і схоже у нас нічия. «Усього лише по одній лунці», – зауважила Делла, занадовуючи рахунок у картку. Наступна лунка дала люкові перевагу в один удар, третя знову зрівняла рахунок. «Не схоже, що ви граєте у міні-гольфу перше». «Що я можу сказати? Я чоловік, а це гра з м'ячем». «Біологічна схильність», – усміхнулася Делла, крадькома кидаючи на нього погляд. Цей чоловік був у чудовій формі, сильні м'язи на руках грали, коли чоловік замахувався ключкою. Точно, широко усміхнувся він. І вважаю, за потрібне зауважити, що коли Корімей стане навічний якір, її гості зможуть так само грати в мінігольф. Так, але на судні ще рухається це робити набагато цікавіше. Плавучий готель не дасть того ж відчуття, як відгрив гольф посеред океану. Поглянувши на сині хвилі, Люк потер підборіддя. Повірю вам на слово. Ви часто тут граєте? Час від часу, коли охочих небагато. Шкода, що погода така ясна. Я спеціалізуюся на грі під час шторму. Насправді, навіть у шторм лайнер ледве похитувало, але достатньо, щоб вплинути на удар. Виходить, мені пощастиво, усміхнувся Люк. Дела більше схилялася до думки, що погода йому підігравала, як і все інше у його житті, і все ж таки вона планувала виграти. Після шестилунок люк випереджав її на два удари. У цих спасалонах роблять манікюр і педикюр. Чи не так? спитав він невинно. Мені подобається думка про червоний лак на пальчиках ваших ніг. Делла почекала, поки він приготується бити. Чи не фетишист ви, містере Мерлоу? Він розреготався і м'яч полетів зовсім не туди. Ох, як шкода! невинно поспівчувала дівчина. Люб подивився на її сандалі. Однозначно червоний або навіть полум'яний. Ви всього на всього на два удари попереду, зауважила Дела, виставляючи свій м'яч. Почекайте з фантазіями. І вона виграла в нього цю лунку, скоротивши розрив до одного удару, а потім знову відволікла Люка і обіграла на напередостанній. Занетовуючи очки у карту, Дела прикусила губу. І якщо їй вдасться відправити Люка у спаз з усіма тамтешніми задоволеннями, від масажу гарячих каменів до сауни, він, можливо, зуміє розслабитися і стане слухати її уважніше. А для цього їй треба лише виграти. Розправивши плечі, Дела поклала м'яч на лінію. Люк спостерігав, як Делла прораховує удар у останню лунку. Вона явно була налаштована на перемогу, але Люк розпланував, як закінчиться ця гра, ще до того, як вони вийшли на старт. Він справді не грав у мені гольф раніше, але навички з інших ігор допомагали йому розрахувати силу і кут ударів. Набагато складніше було зробити так, щоб Делла нічого не запідозрила. Добре, що кидок монети дав їй право бути першою. Побажайте мені удачі. «Звісно!» – невинно усміхнулася дівчина. «Бажаю удачі у виграші і приємного дня в салоні!» «Щиро вдячний!» – з удаваною сухістю відгукнувся він, замахуючись. Удар вийшов надто вдалим для його розрахунків. Люк подумки був згоден на спа. Він чесно намагався побачити корабель з точки зору Делли. Та ще він сподівався, що Делла так само чесно розглядає його пропозицію про плавучий готель. Але якщо йому доведеться провести кілька годин у нудотному кошмарі салону, нехай Делла складає йому компанію. Це справедливо. До того ж, Люку було цікаво, чому вона за два роки жодного разу не була в такому місці. Через шам, який дела поспіхом закрила від його погляду. Насупившись, Люк змінив позицію. «Незручне положення», – зауважила дівчина. «Не настільки». Приміряючись до удару, він відчув тепло, дела наблизилася ближче. Вона збиралася здійснити ще одну спробу відволікти його, і Люк збирався їй це дозволити. Як давно в останній доктор Волш дозволяла комусь піклуватися про неї, балувати її, дозволяла собі отримувати задоволення? «Надто давно», – припускав Люк. «Пора це виправити». Він намагався стримати усмішку і підняв ключку. У цій грі він не збирався вигравати». Як ваші шви? Люк мало не промахнувся по м'ячу, і той покитився в бік. Ваша турбота про моє здоров'я дуже зворушлива. Протягнув він насмішкувато, оглядаючи від стенделунки. Їй корисна. Містере Марлоу, ви ж не думаєте, що я говорила вам під руку. Це було б так нечесно з мого боку. Дела підняла на нього ангельський чистий погляд. Я всього лише дотримуюся клятви Гіппократа і дбаю про свого пацієнта. Пацієнт обійшов м'яч і приготувався до наступного удару. «І поріз заважає вам тримати ключку?» – запитав Ладелла, пересунувшись так, щоб Люк її бачив. «Трохи відчувається, але нічого серйозного. Усе одно майже всю роботу я роблю іншою рукою». І вже точно мені гольф не вимагав таких зусиль, як колись. Тренувальний майданчик і удари в сітку». На щастя, цього разу йому вдалося влучити так, як він розраховував, і наступним ударом люк загнав м'ячу лунку. Який рахунок, док? У нас нічия, насупилася Дела. Схоже, на такий результат вона не розраховувала. Люк усміхнувся. Ну, що ж, схоже, ми обидва йдемо в салон. Можливо, з усмішкою він переборщив. Дела вперла руку в стегно і примружилася. «Чому в мене таке відчуття, що ви задумали це від самого початку?» «Бо ви підозріли від природи?» – невинно припустив Люк. «Ви казали, що не грали в мінігольф». «І це правда, але я багато грав у більярд. Принципи ті самі». Делла похитала головою. «Я потрапила на гачок». «Можливо, але якщо ваш спа-салон такий хороший, як ви кажете...» «Ми обидва у виграші!» Делла розсміялася, кумедно зморщивши ніс. У Люка замерло серце, коли світ навколо наче згас, залишивши лише ці мерехтливість сміхом бездоганні каріочі і темне волосся, яке ворушив легкий вітерець. Навіть якби наставки на, на світу, це не завадило б Люку сміятися разом із Деллею. І тут він зрозумів, що сталося. Він почав розслаблятися. Вперше за дуже довгий час Люк почувався справді на відпочинку, попри гіркоту втрати улюбленого дядька і гори роботи, якою він займався, поки дела була на зміні. Попри глибоку нелюбов розслаблятися поруч із кимось, крім його побратимів, бо це неминуче вело до втрати контролю. Люк подумки вилаївся. Опустивши ключку з плеча, яка ж безгузда дитяча поса, він стиснув руків'я міцніше. Пора зосередитися на роботі. Зустрівши погляд Дели, він намагався надати своєму обличчю нейтральний вираз, більш відповідний для компанії ділового партнера. Які плани на вечір? Дела підняла брови, явно помітивши зміни його настрою. Іскри веселищів зникли з її погляду, і люк усвідомив, наскільки вона розслаблялася поруч із ним. З чимним кивком Дела відступила на крок, і Люк одразу пошкодував про це. Гадаю, ви заслужили вільний вечір. Пауза, щоб зібратися з думками. Саме це йому й було потрібно. Але чому ж він розчарований? Навіщо марнувати час? Слова зірвалися з його вуст раніше, ніж люк устиг їх зупинити. Дівчина прикусила губу. На мене чекає робота, але я вільна після вечері. Зустрінемося у вестибюлі. Біля сходів... О сьомій. Люк кивнув. Цього часу йому вистачить, щоб оговтатися, і продумати новий план. І з цього вечора він почне переконувати Деллу Волш у перевагах перетворення лайнера на готель. Досить ігор. Розділ шостий. Очікуючи появи Люка, Делла нервово поправляла виріс нового топа. Ця річ була найвідвертішою з усього, що з'являлося у її гардеробі за багато років. Дела захотіла купити цей топ, що не побачила його у вітрині одного з корабельних бутиків. І занепокоїлася. Від дня смерті чоловіка вона принципово носила тільки найпростіший одяг. А тепер... «Я змінююся?» – здивовано спитала себе вона, зазвичкою перевіряючи, чи прикриті шарами. А тоді вона побачила люка і всі думки вилетіли з голови. Те притягання, яке Дела відчувала, вперше побачивши його на палубі, охопило її з новою силою. Вологе світле волосся було акуратно зачесене, блакитна сорочка підкреслювала ширину плечей. І Делла витерла долоні в спідницю, намагаючись упоритися з поривом, потягнутися до нього і відчути м'яси. «Добрий вечір, Дела", усміхнувся їй Люк. «Ви чудово виглядаєте!» «Дякую!» Вона сподівалася, що за її сяючою усмішкою чоловік не побачить, як горять її щоки. «Чим хочете зайнятися, Люк? Може, підемо на концерт або на дегустацію вина?» «Де у вас тут танцюють?» «Залежно від смаків», – Дала з полегшенням переключилася в режим екскурсовода. Якщо вам подобається сучасна атмосфера, на п'ятій палубі є нічний клуб. Ретро диско танцюють на дев'ятій, а вальс у місячному сяйві на четвертій, Люк повільно оглянув її і вигнув брову. А куди ходите ви? Я у Делли стиснуло горло, і серце затріпотіло в грудях. Цього вона не планувала. Нікуди. Навіть для неї самої це прозвучало надто різко, з більшим значенням, ніж проста констатація факту. Проковтнувши, Дела, визнала за потрібне додати. «Я не люблю танцювати. Але я відведу вас, куди захочете. Упевнена, ви без зусиль знайдете партнерку. Я надаю перевагу вам». Голос Люка звучав м'яко, як самитово, і перш ніж Дела встигла щось сказати, він простягнув руку. «Потанцюйте зі мною, доктор Коволош!» Дела мовчки дивилася на зроблені нею акуратні шви на його шкірі. Останній чоловік, за рукою кого вона трималася по-справжньому, був її чоловік. А запрошення на танець означало більше, ніж просто дотик. Але у Делли була мета, і це означало жодних відмовок. Тим більше, що глибоко в душі їй самій хотілося цього танцю. «Ну що поганого може статися?» За десять хвилинков, зайчи паркетом місячного сяйва в надійних обіймах Люка Марлоу, Дела намагалася заново навчитися дихати. Їй подобався цей клуб. Гірлянди на темно-синіх стінах нагадували сюзір'я. Співав Муркуті в одну з її улюблених пісень, та вона не могла розслабитися. Навіть попри те, що Люк тримав її на пристойній відстані, бути так близько до нього здавалося їй неправильним з десятка різних причин. «Я не кусаюся», – прошепотів Люк їй на вухо. Від несподіванки Делла здригнулася. Звісно, він не кусався. Це вона поводилася нерозумно. Вони всього лише танцювали, вона робила це раніше. Дуже дивно, Делла зробила глибокий вдих і свідомо розслабила закам'янілу спину. «Так набагато краще», – прошепотів Люк. Його підбадьорливий голос допоміг, і Делла впевнені, що оперлася на його плече. Запах його шкіри паморочив їй голову. Сильні руки здавалися надійними, приємними. Серце Делли забилося частіше, вже не від тривоги. Люк трохи притягнув її до себе, і вона підняла на нього погляд. «Вибач. Було єдине, що спало їй на думку». «За що?» – м'яко спитав чоловік. «Ви розважали мене весь день, а тепер танцюєте зі мною». Вам нема за що вибачатися? Це я повинен вам дякувати. Делла усміхнулася йому. Вона не могла б знайти кращого супутника для першого побачення. Тобто в них не побачення, але вони робили все те, що мають робити пари. Може, коли люк зійде на берег, Делла перестане цуратися товариства. Може, їй пора пошукати не стосунків, ще ні, але, бодай, приємної компанії. Інші пасажири ковзали танцполом навколо них. Деякі розкішно вбрані пані сяяли коштовностями. Делла не звертала на них уваги. Ніхто не міг зрівнятися з Люком Марлоу. Його рука ковзнула нижче по її спині, повільно пестічи й посилаючи хвилі легкої тремтливості її тілом. Ведучи Деллу в черговий поворот, Люк протягнув її ще трохи ближче, так що тепер вона відчувала тепло його тіла, його подих на своїй щиці. І раптом Дела зрозуміла, їй більше не хочеться танцювати. Їй потрібно, щоб Люк пригорнув її до себе, обійняв міцніше, поцілував, її так довго не цілували. Але холод хлинув у душу Дели. Як вона могла таке подумати? Цілуватися з кимось, окрім чоловіка? Починати стосунки, які урвуться так скоро? Вона зупинилася посеред танцполу, знову заклякнувши всім тілом і благально глянула на чоловіка. Ми можемо Хочете щось випити? Обережно перебив її Люк. Дякую. Подякувала Делла більше за розуміння, ніж за напій. Соддово з лаймом. Люк відвів її до бару і замовив воду та віскі для себе. Мостившись на високому барному стільці, Делла дивилася, як він ліниво оглядає сал. Дає мені час оговтатися чи когось шукаєте? «Ні!» – він рівно усміхнувся Делі. «Я тут практично нікого, крім вас, не знаю». Чомусь Дела відчула себе ніякого від цих слів. «Ви мене не надто добре знаєте, Люку», – сказала вона м'яко. «Він стільки всього не розумів». Дивлячись на неї, чоловік зробив ковток віскі. «Тоді розкажіть мені про себе». Делла придушила бажання здригнутися під його поглядом. «У нас є значно цікавіші теми для розмови. Ви знали, що на корі є триповерховий зал для концертів?» Люк змірів її повільним поглядом, і Делла затамувала подих. Вона відчувала, що якщо він наполягатиме, вона розповість йому все своє життя. «Гаразд», – сказав він, і нарешті піднімає чекелих. «Розкажіть мені про екіпаж». «У нас чудова команда організаторів дозвілля». З полегшенням видихнула дівчина. «Вони влаштовують ігри, йогу вранці». «Ви берете участь у цих заходах?» Дела займалася йогою сама, щоб ніхто не бачив її шрамів. Чужа цікавість не сприяла розслабленню і концентрації. «Я не надто люблю великі компанії». Судячи з погляду, Люк не прийняв її відмовку. «Ви не сумуєте за сушею, але й у морі тримаєтеся осторонь від усіх». «Цікаво». «Перестаньте намагатися мене розшифровувати», – сухо сказала Дела. Люк бачив, що вона знову вислизає від нього. Кілька хвилин тому на танцполі вона була розслабилася в його обіймах, та це тривало недовго. В супереч здоровому глузду Люк хотів знову пригорнути її, це було добіся приємне відчуття. Найкраще, що він відчував за довгий час. Стиснувши зуби, чоловік стримав лайку. Час залишити клуб. Я, як слід, не бачив верхні палуби. Покажете? Дала кивнула з очевидним полегшенням. Звичайно. Коли вони пробиралися крізь натовп, танцюючих до виходу, він поклав руку Наталію дівчини і зітхнув від задоволення. Тонка тканина ковзала по її шкірі, і Люку віздавалося, що будь-якої миті він може притягнути дело до себе. Ще ближче, ніж під час танцю, і відчути її тепло. Люк стиснув вільну руку в кулак, потім змусив себе розслабити пальці. «Три тижні? Як я витримую три тижні?» Він розсіяно стежив крізь прозорі двері ліфта за пропливаючими поверхами, аж поки не зрозумів, що Делла дивиться на його відображення у склі. Замерлим серцем Люк зустрівся з нею поглядом, комір сорочки здався йому надто тісним, таким хвилюючим був цей момент. У наступну мить двері ліфта з шелестом розійшлися, забравши з собою чари. «Це передостання палуба», сказала Делла, виходячи з кабіни. «На останній, тринадцятій, тільки бар і кілька басейнів з підігрівом. Вона знову виглядала діловито і зібрано. І з жалем відвівши від неї погляд, Люк подивився вгору, де з дверей бару долинали важкі басирок музики. На їхній палубі дванадцятій гуляла лише одна пара. Але вони були далеко і занадто захоплені одне одним. Тут порожньо. Так, завжди в цей час. Більшість пасажирів на вечері або розважаються в театрі чи барах, або на танцях, пробурмотів люк, згадуючи, як почувався в її обіймах. Або на танцях. Спокійно погодилася Дела. Але вдень тут людно. Гості плавають у басейні або сидять у шезлонгах, читають чи засмагають. Люк не міг згадати, коли востаннє плавав, не рахуючи недавнього пікніка на пляжі. Кілька років тому, зрозумів він із подвом. У нього не було часу на відпочинок. Він займався в тренажерній залі в офісі, але тільки для здоров'я і підтримання форми. Мерехлива підсвічена вода у вигнутому басейні раптом видалася йому дуже спокусливою. «Ви, напевно, щодня плаваєте?» «Тут? Ніколи», – рівно відповіла Делла. Глибше засунувши руки в кишені, Люк глянув на неї. «Ну, зі мною ж ви плавали?» «Я волі робити це в безлюдних місцях». «Ви бачили нашу шахову дошку?» Вона відвернулася від нього і показала ліворуч. «Шрами», – згадав Люк. Йому захотілося взяти дівчину за плечі і сказати, що кілька шрамів не псують її краси. Але він знав, вона не слухатиме. Змусивши себе відвести погляд, він повернувся до дошки з фігурами заввишки з людину. Ні, не бачив. Дела провела рукою по вершині пішака, який сягав її плеча. Ви граєте? Звісно. А ви? Не грала багато років. Вона завагалася, кинула погляд на нього і знову на дошку. Але можу спробувати, якщо хочете зіграти партію. Люк вигнув брову, розгадавши її маневр. Вона хотіла залишатися поза зоною дотиків. Розумно з її боку. Чесно кажучи, йому слід було чинити так само. Ні, він має чинити так само. «Я гратиму чорними», – сказав він, переходячи на протилежний бік дошки. Делла пересунула одного з пішаків на дві клітинки вперед. «Передбачуваний початок», – Озвався люк, переміщаючи коня на лінію перед пішаками. Те, що хід передбачуваний, не означає, що він неправильний? Можливо. Поки вона обмірковувала наступний хід, чоловік спостерігав за нею і кілька разів ловив її зустрічний погляд крадькома з-підвій. Делла ніби складалася з протиріч. Уважно спостерігаючи за світом і точно помічаючи дрібниці, вона явно почувалася незручно – коли хтось спостерігав за нею самою Вона могла без кінця розповідати про корабель Але відмахувалася від питань про власне життя Чому? Через ту особисту трагедію, якою поділилася на пляші Рух у небі привернув увагу чоловіка Він підвів голову і замить опинився поруч із Деллею Однією рукою обіймаючи її за талію, а іншою вказуючи нічне небо Погадаюча зірка Делала здивовано видихнула, стежачи очима за яскравим слідом у темряві. На мить вона розслабилася, дозволила собі притулитися до люка, відкинути голову на його плече. Відчувати її в обіймах було п'янко. «Загадай бажання», – прошепотів він їй на вухо. Поцілунок. Усе, чого він хотів у цю мить, розвернути її до себе і торкнутися губами її губ. Це було неправильно. І Люк це знав, але пульс гупав у скронях, а кров дедалі швидше бігла венами. Зірка згасла, навколо було тихо. Лише глухо рокотіли двигуни лайнера, і легкий вітер перебирав волосся Делли. Люк не рухався, боячись сполохати мить, але потім схилив голову до дівчини і відчув її легке тремтіння. «Хочете знати, що я загадав?» – тихо спитав він. «Очі Делли заплющилися. «Ви не повинні казати. Не збудеться. «Можливо». Його губи торкнулися мочки її вуха. «А може у ваших силах здійснити це бажання?» Олюк поцілував її у шиї трохи нижче вуха. Делла не поворухнулася, але й не відсторонилася. «Я не вмію здійснювати бажання». «Мені так не здається». Цього разу він поцілував її ніжну щоку. Трукаючись шиї Делли, Люк відчув її швидкий пульс і нарешті розвернув її до себе. Делла видала протестуючий вигук, але підняла обличчя і ледь поцілувала їх у губи. Усі сили Люка пішли на те, щоб не рухатися. Делла так довго стримувалася, він не хотів усе зіпсувати і налякати її. Вона переводила погляд з його губ на очі і назад, явно борючись із собою. Потім підвелася і залишила на його губах ще один найлегший поцілунок, а потім іще один. Люк відповідав ніжно, але не більше, стримуючись як міг, хоч її запах огортав його думки солодким туманом. Нарешті третій поцілунок Дели став упевненішим, і вона обвила шию чоловіка руками. Дочекавшись цього дозволу, Люки зі стогоном притягнув її до себе і зробив поцілунок глибшим та гарячішим. Він бажав її з тієї миті, як вона з'явилася з натовпу на палабінара. Але тепер хотів так, що світ навколо гойдався мов у шторм. Стискаючи дело в обіймах, він ковзнув долонею по її спині до вигину стегна. Від дотику її рук його кров палала ще сильніше. Дело Видихнув люк, відриваючись від її губ, щоб вдихнути. Одного поцілунку було замало, йому була потрібна вся вона, негайно. Вона завмерла і підвела на нього погляд повний тривоги. «Усе добре», – прошепотів люк кінчиками пальців, пестічи її щоку. Її руки зісковзнули з його шиї і безвільно повисли вздовж тіла. «Ні», – тихо сказала Делла, відводячи погляд. Потім глибоко вдихнувши, знову подивилася йому в очі. "Люку, ти цього не хочеш". Він ледь не розсміявся з того, наскільки це було далеко від правди. "Заповняє тебе моє тіло з цими словами категорично не згодне". Кінчики його пальців ковзнули вниз по її спині, намагаючись повернути настрій попередньої миті. На секунду її карі очі потемніли у відповідь на пестощі. Але Дела моргнула, струшуючи відчуття. «Твоє тіло думає, що отримає продовження». «Не хочу озвучувати очевидне», – протягнув Люк. «Але твоє тіло, схоже, думає так само». Делла стисла губи, все ще яскраві від їхнього поцілунку. «Люку, ти маєш дещо дізнатися». «Я слухаю». Озвався чоловік, дивлячись на її губи, бажаючи, щоб вона піднялася на вшпиньки і... Ні, ти маєш справді мене вислухати. Люк підняв погляд до її очей. Делла мала рацію. Він більше слухав звук її голосу, ніж розумів сенс слів. Зібравши всі сили, він зробив крихітний крок назад і впер руки в стегна. Гаразд, кажи. Я поклялася більше не вступати у стосунки. Люк подумав, що йому почулося. «Ти серйозно?» Обхопивши себе руками, дівчина кивнула. «Я не хочу давати тобі хибних надій». Люк намагався усвідомити цю новину, яку його збуджене тіло приймати не хотіло. «Ти дала цю обіцянку після смерті чоловіка?» Зробивши короткий вдих, Делла відійшла до перил. Люк пішов за нею, тримаючись на певній відстані. «Не обітницю». Вона знову повернулася до нього. але й не примху». На її щоках пила рум'янець. Люк бачив, як їй нелегко це пояснювати, але він її не розумів. «Ти надто добре цілуєшся для людини, яка не хоче займатися сексом», – пробив він. «Мені шкода. Це була помилка». «Мені так не здається», – спробував заперечити люк. «Це мій перший поцілунок за два роки, і він більше не повториться». Голос Делли був сповнений спокійної впевненості. «Ти не зможеш сказати або зробити нічого, щоб я передумала. Не став на обох у незручне становище, намагаючись мене переконати». Зробивши глибокий вдих, Люк прибрав один з її локонів за вухо. «Я був би радий переконати тебе, але я поважаю твоє рішення. Та хочу запитати, це через твої шрами? Ти сумніваєшся, що я хочу тебе?» Делла повільно похитала головою. «Все складніше, але, будь ласка, не питай. Ти перший, кому я розповіла, лише тому... Що не хочу, щоб ти витрачав час на недосяжну мету. Вона спробувала усміхнутися, але усмішка вийшла нещирою. Я намагалася відвести нас із цього курсу, але ти неполегливий. Люк усміхнувся у відповідь, визнаючи її правоту. Я ціную твою відвертість. Хоча я засмучений більше, ніж ти можеш уявити, але це твій вибір». Він, як і раніше, не розумів причин, але був готовий залишити все, як є. Поки що. «Дякую», – прошепотіла дівчина. Люк провів її до каюти і навіть не поцілував у щоку. Повернувшись на палубу, він сперся на перила, вдихнув морське повітря і підняв очі до нічного неба. Такого повороту подій він точно не чекав. Як вона могла цілуватися так пристрасно і не хотіти продовження?» Люк був щирий, коли пообіцяв поважати її рішення. Але тепер він ще більше хотів зрозуміти цю суперечливу дівчину.